pas al lado la gente rastaña al lado parte a batalla por debajo Horsupazktu. Argia matatzen denean, ustekabean ez dugu zerratxeki, ez noraio, jo, ez zerregin, argi ezateko, ilunbetan gaude. Egoera tristea da, baina zehose onuragarria. Onuragarria da, normalean inguruarekiko dugun konfiantza, eten eta gure berezko bakardade eta babesgadesia egiaztatzen delako. Argia amatatzen denean ustekabean esan dut, zeren eta hori ustekabean gertatzen da beti, azidente bat bezala, gure almena zentral hidroelektrikoen mendean dagoela, gure borondatea posteri poste eltzen diren kabletatik zintzilik, gure siurtasuna bombillaren metalesko ari meea bezain larria dela oartzen gara. Eta bitartean, eskarela eser, ilunbetan igatzen diren aur isuak besterik. Argia amatatzen bada, zaila da lehenago hasitako solasa jarraitzea. Ilun harren dena bertina da edo berdintzua izan berko luke. Baina argia amatatu denean isildu zara edo gai aldatu duzu. Eta armairutik ateratako kriseilusarrak argia eman arte begibistakoa ez ezaguna egin zaizu eta aztamuka bizi izan zara. Eskerrak ilunbeak ditugula. Argirik oraindik ez badugu. Ilunbetan bizitzen ikasi arte ez dugu argi bizitzen jakin. Eta horriak Hei, hei hey. Ho, ho, <laughs> ho <show>. Zegun <laughs> zaudete Amabi garren Altan Ama, pazpe madre, Amabi zai Altzen nik esan bertu Eta dira Eta dira Eta bezaroan gaude Música Aprobe txatuko deu Aipatzeko erakusketan Martxan dago. gola Zempela netxean Berrogi garren Urte urrena Ba o, Azaltzeko Iruikatzeko Gaukagun Erakuzketa bueno, Martxan da Astia Astea 5:38etan Atxaldetan horira. Biarra 11:00etan dokumentala goizian ia maiatz tira. Bueno, ya bueno. e, e, e, ya oso bueno, tengo unian eh eta vale. materiala dago zarzarral, sinoko vale, vale. hostia. Gu bezalako zarrentza. Vale, ahora vale, <risa> me inemo... eh, dela, ikustea da vale. eta dena ta eskusei, bai, bai eta eskuse uh -huh. las plantas eskuseginia, de cosas donde osate. Ez no honai egon. Da eskuseginia. Segunen arte, zeuen arte ustala. Vale, Es justo Tenemos tiempo todavía. Vaya. Ba, bai. ¿No ba, nos podemos dormir en los Laureles? Ahí ya. Anímate usted Eta querer a daukagu? Daukagu mai atza, ya maiatzak antifascista ya hasi dala. Maiatzak bi, baina ez zen maiatzean hasi. Ojo. Pues bai, bueno, eh esto Sous le regard de couleur nous adorons sans pas loin la musique Ezkuin muturraren aurka egintzuten itzartzean nafarroaren egunean, baita urtengo gazte topagunean ere errate baterako. Eskuin muturrak egoiki eginduen bezala, goiti egindu ere, horren aurkako erantzunak. Oaxo bidazo aldera ere ailegatu dira haize antifasistak eta maiatza antifa antolatu dute programa askimardularekin. Pasaila lez horere eta irunen barna, zabaldu eta aste honetan bertan izanen dute lehen da itzordua. mailatza antifasismo ize indartsuatez dator Oarso aldera eta bidasaldea izan ere ekitaldi mordo bat antolatu dituzte larraldi fascistari hainzin egiteko eta bertan borrok antifaistaren iragana eta oraina landuko dira eta horri buruzaluko gara hurrengo minuutan gu be gure E. Maiatza antifaista... Es que, ia bete, ia bete, ia bete, ia bete osoko zea, gitaraguak. Es que, olako gitazmoak beharrezkoa dira. Badago jendia interesatu da gona. Bai, fasismoan aurkako borrokan, eta baita bizitzeko modu alternatiboat, eh? Baina horrat eramateko, antolatu duzte aintzuten ere, maiatza antifa, uartzo, bidarroa alde horretan. Kontekutu bizketen nondik sortzen da hau Ja, historiaren simbolikoki ez garrantzitsua da, eh? Baiz nahi dut, zaintza, ez ezta ketauz den maiatz aukeratu izana edo ez. Eztalen berzia da garaipen eguna dizentzaiona, eh? Uh -huh. Eta hortikan, ez Ba, gu esan ere egin dezakegu hemen, eh? Horra, Aitor Anitza, gainera liburu aurkezpenak, bersarako itsaldiak, bizipen pertsonalak bait ere kontzertuak eta bueno, aipatzen zenuen hau ere bai, ba, dena borobitzeko bikaina, ez? E, musika eta antifasismoa lotu ze euskalkataska eta, eta kontu guzti hauek. Zabzan, bueno, ia ia se emengo bat, batzu juminen ondo ginen, ginen zak Arakasen eta Caracasen baki sudez sortu zela internacional antifascista mm -hmm. eta Euskara Herriko partaide batzuk ba handu ginen sorreran ez hango zean eta bueno orateazen deitzen dena la declaración de Caracas ta hori mundu mailan ba zen zuen ba, gutxinaka joteko eratzen ez hori e, internacional antifascista mm -hmm. ba herrialde barkitzean oo sí que a ti kontzertu baten ideia atera zela hor eta pixkat hori izan da abia puntua jardunaldi hau ez sortzeko eh. E, nik uste jende asko gaudela honen inguruan kezkatuak bineo Igual bai berda bozo, olako ekimen bat, igual edo olako egitasimo bat Denak saretzeko ez eta ja denak Ze bai gaztenen egiten daila ja, ero hitzaldi bat, guko jartzen nerea egiten Gero antolatzen dira e, gauza hola puntualak bineo ez dago sare moduko bat bai Erkartzea pixkarte bai. kontekstu batekin eta... Oh, ja. orain ikusita hola kartela joelena? Bato, bueno, porque lo tengo que ir a la o sea, hay un bueno, desde bueno, ¿Es el gusto, desde el gusto, desde el pero bueno, eh, balago, <risa> es algo superpolita. O sea, esa, esa cartel bat, va agarrik horrekin, eta gero, ba, su, no? usatzen, va... Gero joan da osatzen dena, y... esta... osatzen dena, osatzen dena, osatzen dena, osatzen dena. Con directak, bintzat, erantzuten jarretzen dena, ah, eh. palestinaren kontualekin no, matzala, nola sortu zan, noreta bai... Herri ontan betik top irratiko dokumentale handi patuguen herri hontan beti erantsun bate egondu izanda, erantoratu izanda. Etorri onartiko irratiko, holako internetan buska. Eznikuzteko, oso garrantzkoa da, batudan eta muginduan gure artean dauden desberdintasunak kalde batean utzi ditugula eta benetazko kausagatik inber dela borroka, eh. Eta, bueno, ba, programa hausen, erran bezala ito horretzen, ba, sareetan ez, informazio osoa, bye. niru beriko itxera oh, eixena yeah. antifaxista.eu eta, bueno, oh, yeah. abertzela ba, zuen kartelko horribizioetan, horbaitea oh, yeah. ikusten oh, edo yeah. horretzen dago. Bueno, ba, entzun bezala, ja, maiatza antifan sartuta gaudela, ja, maiatza bi, eta, bueno, ja, bakarrik esan astazkenen az, az, hasi ginela, afariarekin, gaur txerrimuño hitzaldi e, bat ondu da, eta beraz, bueno, ja, gehiagitzein da honetan, horren ja, martxan da gordoan emendikan, ba, jendeari, ba, da, egiten diegu, ba, saltzeko, hitzalditara kontzertu batez ere, ba, kontzertu da, mm -hmm. ez. Ani, bat du! Ose, que, fascismari... Hortzak erakutsi, eta bai musikaz, eh, alden lecutik Eta hurrera Horida, eta ya está Venga, <risa> Contra el fascismo <risa> Ni un Contra... paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Kirikabe alda pase Zetaxe sen kirikabe alda pase Sen lapantet Kirikabe alda pase Zetaxe Ze musika txokoa Zetaxe Ze musika txokoa alda pase alda papen Kirikabe Zetaxe sen kirikabe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 Es un, día, es un día muy especial. Raro, raro, raro, raro. Raro, raro, raro, raro. ¿Y por qué José? es tan especial hoy? Porque no. tenemos una invitada. No. Sí. Si no está, ¿dónde está? Es pues una pedache ah, invitada. Gana. Una pedache de Caixo, Uy, Gavón, Gavón. Gavón, Gavón. ¿Qué ¿Se ve por ahí? Bueno, Gaur, Mindtrap, Taldeco, Marta Olea. Uh, una hola. Olea. Es un ghetto Marta, asqueroso. Caicho, Zure el kasko Gipuzkoa Buen. ze harkatzeagatik. Bueno, hau iteko gutxenekoa izangoa. Bueno, bai, igual así dizugu aldaparen bat, jetxerazi dizugu bestan bat bat, bat baina bueno, baina bueno. Ondo, ondo. Osor gustora rekorrio guztia, osorik eta onik. Bueno, eta zergatik dago hemen Marta, Jorge? Pues porque Mindtrap eh, presenta un nuevo IP, anda, llamado Deseo. Mm. Y, pues eh, hemos co intentado colaborar con Marta y ha aceptado nuestra invitación. Sí. Y pues nos va a presentar la nueva canción, una de las nuevas canciones del EP. Da Seaski Abestia deitzen da. Distantzia. Bai. Bueno, Marta Olea abeslari eta kompositorea da, ¿vale? Bai, bai? bai? bai? bai? bai? bai? bai? bai? Esan daiteke ke bai, esan daite bai. Orduan gaurko Zagen, eh, Marta hemen daukagula, ba? ba? ba? elkarrizketa Egingo diogu mm -hmm. Esta Bueno, esango dut beste gauza bat Jendeak jakiteko Maintrap taldean Lau pertsona daude Eta kasualitatez Zetak jeko Jorge Kasualitatea Kasualitatea Maintrapeko Bistitzak dauzkan no? kasualitate <laughs> Oietako bat Maintrapeko Etaldeki de bat da Jo, pues ez que ez tan pequeñelo inmundu Claro, bien. berak basua jotzen du Orduan, ba, zu eren beztaude pixka bat eh, zetaje egiteko baino, elkarrizketaren sí. beste aldean ere pixka bat egongozea. Eso es. es? Niri laguntzen. Hai un poco de, de, de enlace, digamos. <laughs> un poco. <laughs> un poco. <laughs> bueno, Marta, tolosatik zatoz. Bai, ni tolosarro naiz. Bai. Bizi zeagau egun. Eta noizaz iztinen kantatzen zu. Ba, a ber, nik bizitza guztienan kantatu izan duet, baina, bueno, etxian, ez da? Ba? Mm. Eta oltsa gainean jarri nintzen lehenengo aldiz, izan zen kantu Euskal Kantu Butxapelketan ah, az e, aurkezteko. Eta ba hortikan ja ba, juntatu nintzen lehenengo taldeiakin zala Keiran. Mm -hmm. Eta hortik ba egin denbora luzte, baina bueno azkenen amazazpi urtekin hasi ginen, eta pasatzen da bezala ez, bizitza pasatzen da, eta azkenian nintzen ba, bueno, Keiran utzi gendun, eta hasi nintzen ba beste talde batian, mm, denbora batez. Uhum. Eta guaintxe, baintrapen ja badamak izkit ja urte dexente batzuk. <laughs> ja. Eta hor dune txapelketara aurkezteko, bitzu berez ja e, ahizinen kantatzen eskolaren batean, edizantza, besterik gabe, e, kantatzen zenun eta aurkeztu zinen. Bai, bueno, e, asinintzen gitarra jotzen, klase batzuk ah, hartzen. Eta gitarra jotzen genuen bitartian, ba, euskal kantuk zian gehienetan, eta kantatu iten genietan. Eta ni, negin ez ezagit guztatun ere hau txen zutia, hor dunez nun beste, nola pixkan, ah, gainetika, nola zeharka pixkat, eta azkenian egun batian ba, animatu nintzen, Xalbado erneri ah, eta bega. nire irakasleak, gitarra irakasleak, arek esantzian, holtzagan baten gainen neuen bar nula abesten, ez nula, ez nula m, gelditu bakarrekan klasetan abesten, eta arek a, animatu, animatu zian, eta hori zantzan lehenengo urte aurkeztu nintzen, lagun batekin, mm -hmm. Ez genune ez herri, <laughs> baina esperientzia bat izan zan, eta batez ere ba ikustea ba, inguruko jendeak inoiz etziala ikusi Cantatzen, basten atoki batean ja. abesten ba ikustea, ostras, kuatzenaiz neurras opaino si ondo katzatzen du, <laughs> Osea, ondo emate zaio, ez da etxean entzuten detena bakarrik baizik eta ba, izan izantzan lehenengo pausua. Eta mm -hmm. gero ja ba, bueno, ba e, urrengo urtean de baita aurkeztu keiran keiranekin, ja ja Bai, egia da ja talde pospikak bat konsolidatua edo lan bat, digamos, eh pertsonalago aurkeztu genun eta pues hor ja bai, bai, ikusi genun ja e, Gipuzkoako txapeldunak izandu izan, duru, oh, izan ginen ya. eta bai, e, txapel, Euskal Herriko txapelketa joñiñan eta bueno, hor. Ba berrirore ezkirreserrin, baina bueno. Keiran hasi izan eta netzako ia premio nahikoa izan zen. Bai. Eta ordu nere abestiak idazten zen itun, gara bai, hiortan? Bai, gara hiortan, de baita. Ja, keiranekin edo lehenagotik ere zurek hasi, idazten zen itun zuretzat. Bai, neretzako bai idazten itula, e, baino keiranekin hasi zen. Batez ere, ba keiraneko e, pianistakin, aitor durira hola, e, mm -hmm. konexio berezia izan nuen, eta arekin komposatzea erreita zitzaiten, komunikazio berezi bat geneukalako, eta Eta horraz izan batez ere nere komposak lana edo mm -hmm. kreazio hori, ez? E, vale. Libre sentitzen nintzen, aurkeztun e, ezaken, barruan neukanaz, nintzen sentitzen, ba, zesango e, ba, duten, zebeakin seguroa zan, ez? Mm -hmm. Eta horrek intzun, ba, bideoi desarroiatu alizatea. Eta mm -hmm. zeiten zenun, edo, dezu, melodia eta gero letra, alderantziz, ba, nastuta? Nastuta, batzutan... E, Batzutan zan momentu bat daukate gogoan e, gure lehenengo kanta zala denboraren arantzak izena zun eta daukat gogoan zerg ispiratu kantu hori, ez? Ba, bueno, azkenen denboran poderioz ba, ba, denak gelditzen geha ba, batzutan bakarrik, ez? Bizitza honetan eta izan zan neola trenian eta nire aurren zehen gizon bat, eia ja, bosera ditua. Eta zeuzkan ba bi eraztun, eh ba berea ta supongo alarguna ezala ta yeah. mazteana izandakoa ta zeun ba haiekin jolasten. Eta seguruna behatzura ez erritean inkonsienteki izango zau bat exerita zeon ere frenteen eta e, sortu zuten barrenen tristura edo sentsazio bat eta sanu nikau plasmatu behar dut, eta horla sortu izan denboraren arantzak amazazpi urten eskala. Mira. Eta, ta, bueno, pues, eh, hoi izan zen lehenengo ideia bat izan zen, gero guitarra hartu nun nekizkin lau akordeekin jotzen, presentatzen egon aitorrei, eso nada, es, no? le presentatzen. Si, sí, pero normalmente yo para componer cogía la guitarra, ah, me vale. sentía más cómoda. El piano nunca he sentido esa comodidad. Vale. Y también tenía la, la confianza de aitor que él crea eh, de la nada con el piano una maravilla, ordundaz que Erresago iten zintzaidan eramatea CEOse, melodia bat buruan zen, mm -hmm. daukaten memoria da melodikoa, eta gero behak plasmatzen plasmatzenzun eta jartze zitun ja akorde, digamos, yeah. ja piska bat osatu Hori da, da organikoagoak eta eta eta ba, eta batzutantzan letra bat geneukan buruan eta melodia jartzen genion, beste batzutantzan melodia bat sortzen zen eta letra e, biltzen genuen melodia horrek e, sentiarazten zigunaren arabera eta, mm -hmm. eta bueno, pixkat. Mm -hmm. Osa, baino bueno, no. ez dago ba. ezer definituta, ez hazi, hazi hazemo sempre. Hori da, hori da. da. Eta Ordun keiran izan zen lehenbiziko taldea, taldea, eta bukatu zenean, ze, ze bezetaldetan egon zinean? Egon nintzen, dezira taldean, e, Bilabonako lagun batzukin. Bueno, ne, nere lagun batek proposatu zian esan zian abeslari bat e, bilatzen zeudela, etxan urkizuk, esan zian haizu, nekin ikasizun, eta esan no, ja, e, bilabonan dago talde bat, neska bat ari bilatzen, Egi adake iran zala pixka bat e, pop melodikogoa eta, bueno, beti gustatu izan pixka bat musikago gorsio goa. Mm -hmm. Eta ba, dinamika horretatik handi joa eta, bueno, animatu nintzen eta debaita urte dexenteon nintzen dezirakin eta oso-oso guztua. Hor, debaita igualak akaso e, nire papera etzan hurren melodikoa, oza, e, normalmente basek jakartzen zizkiaten eta... Mm -hmm melodia idea bat horri igual letra inguruan moitzen nintzen gehiago, baino, baino bai, de oso oso guztua nintzen, de bai eta denbora, denbora horretan. Eta Maintrap noiz sortu zen? Ba, Maintrap sortu zen, ni hartu baino lehenago, mm -hmm. ez nuen, ez dakit zehazki yeah. ze urtetan. Spotify -e lehen diskoa 2008koa da, bai, ez daki e, lehenagotik. Nikko esango nuke 2008koa, 2014. Ba, 2014. 2014, bai, Eta başu sartu zinen? Ni gartu nintzan 2019an ustede, justu pandemia baino lehenago. Uh -huh. Eta eta, bueno, orduzkeo ba ni na baino bai 2014en hor e, originala, digamos, taldian da Gorka, gitarrista, uh -huh. bera jarraitzen du hasieratik. Bera jarraitzen du hasieratik eta eta bueno, Mindtrap e, da 2014etik an, ni na 2019tan eta eh aurten, o sea, Mindtrap, boz, dos da makeskigu bi urte, o... dos años, tres años eh, la nueva año la formación. Sí, Madrid, por ahí creo que tres, tres años en en enero. hicimos, en enero, eso en, es. En, enero hicimos Ordun, orain zeate Marta, Marta Olea, abeslarita compositore, Gorka Calero gitarrista, compositore ere, ¿eh? ¿es? Ori Bateria Julen jolea eta Jorge Morella baixuan. Eta Ira Ola Horri da, horri da, has contado, es como que se cierra el círculo Se cierra el círculo, exactamente A zirako aitor horri da, aitora orira, Aitora horri da, hola, oraingoa, bai orai? vale. Neri ilusio berezti eiten claro. dira Kolaboradore epe, honeta, epe honetan da, es? Horain e, arte berak ez du Orain arte ez du jo, e, parte hartu du azkeneko Epe honetan, e, teklista Bera izan da, e, berak kerrabatu du Eta, bueno, ba, nere Nere ilusioa da jarraitzea Claro eta ta distantzia hori da, da. existitu ba da Euskal Herrian bizi Ez da Euskal Herrian bizi. Vale. E, vale. Barcelonaen bizi da. Das vale. Medio katalan, ja. <laughs> sí. Es medio Catalanya. Sí. Bai. Es komo Eta bilbide guztiontan es Mindtrapen, hortan pentsatzen dut aurreko diskoetako disuak ere ezagutuko dituzuela pixka bat, badezuela gaur egun zea besti dituztu Gogokoen Mindtrapen. izan Fuf. edo edo Lena Nei egia esan, e, guengo mind-trappen, igual da, guen bizitzen naiz naizen momentua dalako, eta, yeah. eta oso gustua sentitzen detelako, bat batez ere, e, zuzenekoa, ez? Naiz pertsona bat de jente, eta, eta zuzenen transmititzea eta zuzenak bizitzea asko gustatzen zait. Ordun nola, guengo kantak dira horiek, ez? Claro. anakiten iten, ba, igual lesango nuke nire abesti gogo konetarikoa dala biktima, mm -hmm. gero... E, zarre, Tatikan edo Pastor of the Fools, edo Wall of mm. the Dead, zaizkit, asko, ba, baten bat jaz jotzen baino, baino baita daukate lekutxo bat hor, e, Mi Adorado Infierno de baita, ezakit, ez zingonuk ez elegitu Esan, kanta bat karra, ze nola, dian horren ezberdinak, daukate eso esentzia, es, como, eso diferentes. es, daukate esentzia bat, igual, aman komunian, bero gero da, una variedad increíble que al final es siempre la he elegido de claro de hecho la canción de hoy es otro estilo que no se había tocado hasta ahora totalmente Mantrao, sí, es más estilo yo diría reflejando Keiran claro. en, en inicio entonces es como sí. más suave de lo que estamos acostumbrados Acostumbrado. normalmente yeah, yeah. por eso digo que el, para la persona que esté escuchando este este programa pues eso que Mind Trap es un grupo de hard rock <risa> y vamos a escuchar una canción de Pues ya diremos luego en la review de qué tipo es, pero es más es. comercial, digamos. Mm -hmm. Bueno, también sabete la vía, Jorge, Marta, ¿qué tiene de nuevo este EP? que trae? ¿Qué nos mostráis en este nuevo EP? ¿Cuántas canciones? ¿De dónde vienen? Pues bueno, este es, son cuatro canciones de nuevo, son un EP cortito, mm -hmm. duran unos 20 minutos. Y básicamente es eh, de nuevo pues como darle otra vuelta de tuerca con el piano sobre todo uh -huh. eh, pues buscando como nuevos campos, nuevos, porque siempre es, el Minecraft es un montón de estilos pues uh -huh. es como que estamos añadiendo otros nuevos que creemos que nos van a ayudar más pues a, a abrir otro Otras barreras uh -huh. no? sí, Otras puertas, otras o puertas. Otro, otro tipo de público ja, tan... EPA deitzen da deseo Deseo, deseo. De deseo. deseo. deseo. deseo. El single, el single eh, pues Que igual luego lo también se escucha durante el programa eh, es, sí, Se llama deseo también Eta casualitatez EPA deitzen da deseo Abestio deitzen da distancia Eta beste, bi, beste irua bestiak no la ditzen dira EPA deseo Abestio de distancia sí. Beste besti bat dago Deseo Dere. deitzen dena Horida, gero vale. beste bat da Dryweed Que es inonor a una experiencia que tuvimos Bastante divertida, divertida <risa> En uno de nuestros bolos Sevilla-Ajuanguinen eta izan no zan Eh, un vuelo para el recuerdo, eh, un viaje sí. para el recuerdo a toda la vida. Toda la vida un público para el recuerdo, otro grupo que se llamaba Driveweight para el recuerdo, ah, tada, vale. eh un homenaje a ellos, vale. Cantamos en, en rollo Stoner porque ellos era, era, son, es, eran es donde ese estilo y mm -hmm. bueno, pues es como un pequeño homenaje que quería hacer más trap a Driveweight y que se llama la canción, se llama Driveweight y la otra es un Dirty Blues, escenas de Letra Rekil. Hori <risa> da Naita, naita, pentsatzen da mm, En principio no, no. Pero sedio se así se dio. O sea, sí que es verdad que cuando teníamos eh, Iru epe, o sea, iru kantak ya Izen azeugean, eta mm -hmm. konturatu ginean Laugarrenan izena jartzerako Ese. garaian Denak de letrakin Orduan esan gero, bueno, basaiatuko Gehazkeneko kantu honei, deitzen geniola Aitorren kanta ah. <risa> Jartzen de letrakin Aura distanzia Hori da, eh? Eta, bueno, ¿concertuá gratos o ser? Sí, tenemos el, la caballera de biker En la seta eh, Tenemos el 17, ¿El 17 de, ma de mayo, 17 de mayo pues, Aquí también hay en Gastallo Un pedazo evento, pero... <risa> Sí, me mira aquí aquí con ojos de malo es, es, tofado, Son las tofado. fechas que, que podemos coincidir Sí, y al final, al pues, final bueno. es complicado ah, de va. No ya, Lo, va. Como va a ser pronto, que es a las 7 y media Pues acabaremos el bolo y vendremos para aquí a gastaño O sea que... Horida, horida Eso <risa> no, no el problema la... vale. <risa> Y luego tenemos el... Sí, el 12 de julio Tenemos el Davadaba el Davadaba vale. vale Que sé si os invitamos a todo el mundo a, a venir Porque sobre va todo viene eh, a Itor Eso ah, es porque eh. hay algunos directos que no estáis todos. Claro. Pero en el lavabo va a estar y pues, va a merecer mucho, mucho la pena. Mucho la pena. Sí. Bueno, ah, eta eta ez dizuet galdetu, diskoa nun grabatu duzu edo eh, sí, nola estan da el eh, proceso. Ba, barrera eh, Barras, ba, barrena, no, es, eh, na, el estudio es <risa> Necronan Studios y es Nando Barradas. Barradas, horía, es. horía. Nando Kin. E, sí. izan da beti placer bat beekin grabatzea, egiten du sí. esperientzia izatea, ba, oso atsegina eta, eta bueno, ben, ez da lehenengo aldia. Lehenengoa... Hace dos años grabamos con el 4. 4 horia. hicimos? y pues ya, ya, ya acabamos muy contentos con él y, y entonces no hemos dudado de volver a, a contratar sus servicios. De hecho va a dar God Video va es. Es. Ayar, a piscar proceso su pues servay comentando una idea Pero yo creo que ya podemos escuchar la canción Mindtrap distancia. distancia. ¿Qué tal ha entrado? Ha entrado bien. Sí, ¿no? entra, entra muy bien esta canción. Sabecita. La verdad que es preciosa. A mí me gusta mucho. Venga. Bueno, pues vamos con la review musical. Venga, George. Por la parte que me toca. Aurrera. Vale, entonces pues voy a decir que para mí es una canción de pop rock. Más pop que rock. <risa> Marta, Marta, ya, ya. Marta paciente. Sí, ¿no? asiente, asiente totalmente sí. <risa> Luego igual hablamos el concepto de Mark Trap <risa> Vale, eh, ¿por qué lo creo así? Porque ya que el, o sea, lo que le da sentido a esta canción Para mí, a nivel instrumental Es el piano Y como tiene como han, han formado la canción Entre Aitor y Gorka eh, Pues eso es, un, es pop total uh -huh. Vale, eh... Del rock sí que podríamos decir Que es la, el, el sonido de las guitarras eléctricas Lo que aporta eh, Esa parte de rock Y, eh, y Uy, entonces Estamos esperando todos los acordes sí, Ahora viene se ver, reoble, reoble, reoble. Eso será complejo tico, La estrofa está en la menor Y el estribillo en do mayor Pero mayor o Son acordes mayores, menores... El, el, eso es, en las trofas son menores, ¿vale? Y esto ya estamos viendo en muchos programas que se repite bastantes veces que la las es menor y el acorde, o sea, y el, y el estribillo mayores. Y es como que es una técnica, parece ser eh, común en el pop, que últimamente estamos trayendo bastante de este estilo, ¿no? De que en menores te introduzco así suavecito, un poco melancólico y tal... Y en el estribillo, que es como, digamos Lo que tiene más energía Lo que tiene que ser más memorable, pegadizo acorde mayor. acorde mayor Y vemos que se repite bastante es. ¿Y idea, y <risa> <risa> Vale, como tenemos aquí Pues privilegios de información de la canción Puedo, puedo decir que está a 140 bpm Que esto no lo hemos dicho hasta ahora en ninguna canción <risa> Bueno, siempre hay una primera vez <risa> Eso es Y bueno, eh, yo lo que he visto En esta canción es que hay un gran Trabajo compositivo de Aitor y Gorka Que como he mencionado Y acá han creado una base perfecta Para que Marta con su talento Pueda completar la armonía de la canción <risa> bueno, bueno. En definitiva Se ve que la armonía es compacta Y realmente agradable y memorable ¡Ala! Así que mi conclusión En esta canción Es que es de género pop rock O casi diría pop En la que hay una compenetración una gran compenetración de armonías entre piano y voz, capaces de protagonizar el peso de la canción. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. bueno, bueno. Imparcial. Imparcial, ¿no? <risa> sí. Menos ah. mal que nadie me ve porque estoy roja como un tomate ahora mismo. Es pues <risa> es de un grabache, no, güey. Espacio patrocinado por Cinsiliki Ratia. Hey, hey. hey. <risa> <risa> bueno, eh Argitu está su Mar Trap conceptual, ¿eh? Vale. Pues sabes? a ver, My Trap, lo que es My Trap es Gorka. O sea, uh -huh. al final llevado las figura la inicial, sí, o inicial y el, el mástil no es quien sujeta la vela o sea es candebro el, el, el candelabro el, candelabro, <ríe> la, el esqueleto óseo y sí, es, es la base es, de todo lo que es la base sí. y, y, y está muy bien yo os, os apoyo a que escuchéis MindTrap en spotify ¿vale? <ríe> pero también hay no un, una parte ahí. que es en los directos Vai. que también os animo a que si tenéis la oportunidad de ir a ver a MindTrap que vayáis porque Es la transformación a Martrap Que es que Marta coge al público Da igual el número que haya en el público Se lo mete en el bolsillo Lo reúne todo y se lo mete en el bolsillo Y todos bailan al son de Marta From Mindtrap to Martrap Totalmente <risa> No sé qué decir <risa> No hay de No es que el oro a hueque En Tundagero va a <risa> Y nada más Hola, chef. Ya está Hola, chef. Bueno, eh, hoy vesela Va a generen reviewa eta gero normalean letra pixka bat lantzen dugu, kasu bontan e, bueno, ba, ba, dena oso argi esaten da letran eta argi dagoi ba, bueno, esan aurotikan galetu niennizuzun e, inspirazioa nutik etorri zaizun. Ikusten da nahiko argi, baina baina momentutan bururatu zitzaizun e, egia da zitzaizzuun hau idaztea. Azkenen e, da pixka bat e, gure hasiera, ez, nundik datorren, ez? E, do hori da oso simbolikoa, izan zen, komo quien mikastin mi casting ensartzeko zan kanta bat izana dena geroa zeon, eta izana dena geroan zeon do bat altua eta <hum> e, aitorrek aitoren naizun jakin ne iritsiko te edo ez. En ne orduan, karo, nahi claro, nei beak ez zitene ezertasez ez zagultzen eta eh vale. e, nei nintzen orrea, ba sustituzio bat itea. Ordun berez beraz andona ta iristen malu bada, bueno, bye and eta iritsi nintzen, eta horrek ekarri zian, ba, gaur egun denan, nire lagunik onena. Orduan ba, da, como asiera hori, eta letraren lehenengo partea, edo estrofa, mm -hmm. idatzen nun nik, eta nion, bigarrengo partea, ba, arekesk idaz, idaztea, ba, ba de baitea izateko azkenen laguntasua da, mm -hmm. relazioa ba da, beste dozien bezala, eta da, hartu harreman bat, ez? Mm -hmm. Artu eman bat, eta bai. bos, nahi nunde baita, letra horretan erreflejatzea, ba, bere bizipena edo beak sentitzezuna eta bigarrengo zatia da aztenean behak vale. ikusten duna, ez? Gure konexiori hori da eh? vale. bai letra bai melodia izan da bian arteko ideea e, edo e, melodia basea akarrizu musikala akarrizu ngorkak normalmente behak, vale. e, egiten du lan hori eta e, melodia bai izan zan neria Hor du denborali iluze batian letra ba, errepikatzen nula nenengo estrofa claro. Aitorrek bialdu arte bigarrenko zate uh, hori Hor vale. du, bueno, ba, letra honetan ikusten dargita garbi, adiskide gorazarre bat egiten zaiola eh? Azika reproduzirlan Spotify para eh. eskutxar esa letra Hori da, Asun. eta kasu honetan gainera ba, ba musika eta artean ez, eta prozesu hori izan da Eta hor du, aitora hojuntzaizu <laughs> Uh, es, ateratzen edo agertzen bizitzan zehar, ba, bai, beste momentu ezberdinetan, eh, desgraziz ba, bueno, desgracis ese beas Oriñón chudada o en Lecunes, bai. eta sorionez de baita gure laguntasuna, ba, eh, distantzia horrez, horretaz gain, ba, ez da autxi eta ta mantentzen deu laguntasun oso sendo bat eukitzen, baino bai izan da ba gure, digamos, bizitzan epoka ezberdinak, e, momentu garai ezberdinak e, bizitu izan diteu ez ezitu e, ingea adultoz, adultos como quien dice a egun arte pues bakoitzak bere desarroia eduki du, ez? Bere bizipenan arabera eta pues bueno, hala ere babide gurutzatzen jungea eta pues naiz eta bidezberniak hartu eta bea Barcelonaan egon eta ni Tolosa, bueno, Lizartzan, ba, ba jarraitzen deu, ez? Eta pues pizkar kantua hida esperantza hoi, e, bukatzen bai. daen abierto bezala, ez da bukatu, ez es deu bukatutzat ematen bian artean eraiki deuna, eta, eta bueno, pixkat nahi deu izatea bai. arrefe jua, yes? ez? Erlazio, erlazio, laguntasun erlazio politxa. Hmm. Lehen ere komentatzen genuen, eh, askotan entzuten ditugula bestiak maitasunari buruzkoak, baina maitasun erromantikoari buruzkoak, ez? Mm -hmm. e, bikote harremani ar buruzkoak, basu hontan, beste maitasun mota bada, eta ah. hori ere aldarrikatu egin behar da. Bai, maitasun da, mota ez? ez berdin asko daude, eta Da denago que dia eta nik beti esaten dut aitort dela nire alma gemela laba bestela, oso ez da nire bikotekidea, baina, bai o bai nire laguna eta ba. eta da aukaten da oso oso sondia. Mm. Ta sentitzen daiz. O nik e, ba, irutzen zait aldarkatu bar dela, es laguntasuna ba. de baita, ba, oso polita dela eta eta kanta bat merezi du baita laguntasunak zerratik merezi du maila berean egon, eh. Exactamente bai. Ba. Bueno, eta orain Marta? Zertan zabiltza? Izea idazten? Ideagitzuz du hor, bueltaka? Ba, egia esan, azken aldi honetan, e, nola ongean epea grabatzen claro. eta ongean pixka bat hori lantzen ni paroi, paroi musikal bat edo artistikoan egon naiz. Eta egia da hor guen gorkak e, lan hor gain karga hori hartu duela eta aurkeztu dizkigu ba seguruen aurrengo epeko ideiak eta uh -huh. normalmente egiten du base bat edo melodia zati bat letra batekin ekarri hori osatzeko baina guangonetan nik uste dela gehiago hartu duela eta ia kasik mak erdi egin daude. Orduan da ez etlandu geiegi hmm. nik ordun bertan artistikoki piskat paroaia. Hmm. beste gauza batzuta ikolan. <laughs> <laughs> bai, ai naiz dedikatzen eta pues zentsu horretan idazten jarraitzen dut, eta hori, azkenen hori beste Zubetzako netzako bere, da eta eta, eta nik itendeten gauza bada, baino ez musikalki sortzen. Ja. Yeah. Orduna, orain txertan azkenean hasi haiteba Mintrapen EP hori bueno, ya ja, grabatu ta dago, Spotifyen dago, promocionatu zengai dakazue. Ordun pixka bat mugitzen eta eta kontzertuak dizai. Horrengo bai. laneekin horretik, hori guaina ideu pixka bat, pues EP berri hau deseo EP hau ba, pixka bat promozionatu, entzun dadin betiko urduritasunekin ez gustuko gustatuko gustatuko tezaion edo ez, ez azkenen zu sortzen dezunean gauza bat ederakusten dezunean ba beldurroi beti dao. Ameldegia. Hoxe, azkenian ba azken, plasumatzen duzu momentuko ba soja nere, nere arteko laguntasuna da hor plasmatuta eta claro. jendeak ba azkenia, entzungo du ta, gustatuko zailo, edo, edo, etza, e? gustatuko, eta gustatuko zaio edo etzaio gustatuko eta eta bueno ba Nikuste baien. Bueno, eta ez bai masai gustatzen baien baie araza da <laughs> aurrera. <laughs> Mundu guztiak egin du eduki gustu ona musikan. <laughs> Hori da, <risa> Bueno, bukatzen jo utzeko eh un poco más. Bai, eh esan dugu maiatzaren 17an, ezta? Eta esan dezu uztailaren 12an. El 13 de julio, sí. Tre ah, 2 13 de julio. No 12, 12 perdona. Ya se me va. Bai, eh. bai. El sábado de ese fin de semana. Sí, su fiesta de, de Trinchepe, pero ah, vale. vamos, es, es será a las 8 de la tarde, creo que es, eh, tocamos con los Young Kids. Uh -huh. Que vamos, son es vale. los Young Kids. Ah, vale, vale, vale. de de Trinchepe. <risa> <¿A> conoces, <risa> no? Utsi, no no que, que he tenido los Jon Kids. <risa> <risa> <risa> <risa> es que vamos para ahí. He a uno de ellos, te <risa> <la pregunta. risa> Lo no de que os uteno barsoñuan, eh, bai. Es visto claro en febrero. En febrero eh, o sea, con, no en oarsoñua, sino en en Lebona, mayoría. le hicieron bai, superbién. Es, es que González, es que Osona, mucho la pena, muchísimo. pues como Marta, Mar Mar no? pues, eh, también merece muchísimo, muchísimo la pena verlo en pena. directo. O sea, en Mendican, eh, va, hori, entzuten naiz eatenok, ba badakizue, gonbiatitatea, gonbidatzen eta Eta gombiratu maintrap, martrap zuen herrietara Bueno Eskerrik asko Eskerrik asko pues zuen, no zuen gombiratza eh, Eta holako irrati bat aurrea ateatza gatikan Quieres mandar zuten? un saludo, Marta, alguien? Eh, no? ba... Mandamos a Yulen, a Gorka, a eh, Aitor, a, <risa> a, a Basti A todo el mundo que esté escuchando eskerrik asko Eta bueno eh gobiatu zaitezte esan bezala kontzertuta etortzea ez bakarrekan Spotifyen edo YouTubeen entzutia gauza, baizik eta zuzenekoa da baita piska bat. Ba, ba, laguntzea, ez etortzen etortzen saideatenian laguntzen dezute, ba azkenian talde txikiak eta ba ba du, merezi du. Eso es. Eta es, onen año. Es, onen on eh. Atzerako ispilua bidetor zorro eta ezta txorran dago para calle Carlosala Tromasco la berondez zor dezten da. Aldatazko motorrak babu atzerako ispilua. Beti <tres> ez da ez da. Ezrak tarra izete. Ez simbaltaekin noragaz non bigatuz jakin gabeko. Ismo, <tres> zubona Los rapones de Estados hacen vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Hoy la historia. Hoy la leyenda. Hoy la leyenda. San toste, la unak, ¿verdad? en gurekin, tenbora en bidaia tzera. Eso la gabe es piurtseko. los tobanos! va a vida no lo completin. memoria historikoa berreskuratzera no sé xin eskutik Bueno, gaixo lagunok, eh, gabon guztioi, eh, ongi torriak eh, atzerako ispilu saio berri batera, abigarrenera aintzuzen ere. Eta, bueno, gaur eh, beste gai berri bat proposatzen dizuegu, eh, gai hau da Angola. Angola, ba, bueno, akizu, ba, eh, bueno, urtsi, balda akizu Angolan dagoen. Angola, Asia eta Amerika artean Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai <coughs> Aitor, aitor amezedez, erakutsi hozurtziri, Angolan ondagoen, favorez, ez aiot Oso, oso txarranitza Afrika Afrika, horaz, ezkerra, ja, uzer ditan nengoen, ze ikusi zeitu... Ze gaster, no, eh? ah, ikusi, ikusi zeitu... Ze ikusi zeitu... Ze ikusi Ze ikusi telefonoan begiratzen Google Maps, ze alako zerbe, bueno, ah, en fin ba. eh, E, launak, e, Angola, eta zergatik Angola, bueno, ez, ez dugu itsegingo gaur egungo Angolari buruz, ez, eta bueno, interesgarria izan daiteke, A, e, bukaeran agian trazu batzuk emango ditugu, baina gaur batez ere atzera begiratuko dugu eta e, azalduko dugu Angola nola iritsi zen independentziara, ze duela oso gutxi, e, justu ba, bueno, gure adinarekin, ni 52 urte ditut, eh ba, kantzeko bereiek hortikan, ez da denbora asko e independentziara iritsi zirela, baina aipatuko dugu nola iritsi zen independentziara. Eta hementxe, eh kontaketa berezi honetan, eh eengo diogu Gorazarre Omenaldi Kubari ze bai kuba kuba aitor eh, afrikan aldago eh, bueno at atzatikuten bat zea bai, bai. <laughs> <güls> urtsi, favorez <güls> oh, bueno, ar ar arremano badaka kubak bueno, ba, bueno, sekulako zean oa daukat artean eh, Amerikan dago, baina da ganbakarra hori... da, da, gan da ba, bere garaian espainoak eta mantzutu afrikarrak eta oidaka lotura ez? adibidez, adibidez, adibidez. oso ondo eta sekulako bihotza dauka kuba izan mm. du beti eta e, beste emango diote Em ore internazionalismoa hitzari bai beste asko beste ez bezala edo adibidez gerra zibilean brigada internazionalista bezalase eta baita ere ipatuko dugu bide, bide nabar, Angola, ez bakarrik Angola, Namibia eta Ego Afrika nola lortu egintzuten beraien askapena, bai mm -hmm. e, lotura bat badago, eta hori da salduko duguna, batez ere gazte entzako, ze bueno, agian gure adina daukatenak, ba, hori ja, algo lezuena eta azken ekotz ba, Enelso Mandela Nelson Mandela bai, ez, eh, bueno, guri bai baina adibidez, irakaslea naizela, esan nuen, lehenbiziko saioan eta batzutan flipatu dut, nire ikaslek askok, ezakite ohalgole suena eta zer behitentzuten baldin badute bauri e, e, bake noblesari bat, premio nobel dela paz eta uste huk e, gauza falta direla hor txe ba, bueno, ba, gaur egin patuko dugu nola izan zen Nelson Mandela atera zela espetxetik orduan bueno, e, angolara bidaiatzea proposatzen dizuet denboran Vale, eta zerobeago angolaren eserki nazionala baino. O padre nunca más me esqueceré. Oserrai de febrero. O padre nos cantamos sus espíritus, tomados pela nossa independência. Para a glória dos povos africanos Marchemos combatentes a mulano Solidários com os povos oprimidos Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Amor a paz Bueno, laguna, zer idutu zaitzue, letra, portuguesa, Betu bueno, portuguesa ez da oso ona, baina uste dut ulertzen ba, ba, ba, dela, ba, ba, ba, ba. argita garbi, ba, ez. Ba, ba. Bueno, ba, lagunak kellen bizi, bakizute, historialario geha pixka detektibia bezala, bai, iristen geha, eta kokatu ibar dugu gaia, e, denboran, espazioan, eta gero galdera, Hoy nos escogaldera batzuk erantzun nor izan da zergatik nola zertarako etabar. Eta hasteko mm. kokatuko dugu espazio geografikoan, e, bueno, Afrikako ego mendebaldean dago, bai? Agian ego Afrika kokatzea errezena da, ze da Afrikako beheko punta. Ba, bueno, pizkat goruntz joten gea, dago Namibia eta horren dikorago dago eh Angola. Beri liburua Luanda da. Eta beraz eh, Angola egiten du muga hegoaldean Namibirekin Zambirekin egokialdetik, Kongoko Errepublika Demokraterekin iparraldetik eta Kongoko Errepublikarekin iparmendebaldetik. Bai? Mm -hmm. mendebaldean kosta du Ozeano Atlantikoa eta iparraldean dago eh, zatitxo bat Konggooko Errepublikaren barruan dela kabinda, el enklabe de kabinda deitzen diote. bai? Bueno, kontua da. E, Angola, nondik em non dikandatoritzori, Angola Kinbundu hitzaren portugesezko forma da, bai. Kinbundu da Bantu familiako hizkuntza bat uh -huh. eta bueno, em 15garren mendera en Dongo, en buruzagien tituluari erreferentzia egiten diona, bai? Hau da baitare, azaltzeko askotan guk ikasten dugunean e, Historia gea oso eurozentristak baina Afrika ez segurako historia dauka, inoiz ez digutena aipatzen, bakar bai sosogun area ta gero venga banandu Hori da un, eta ez, ez gaina. Hartu venga dure, Baya, Afrikako historia kontatzen da Europa jontzirenatik. Hori Aurre, Aurretik zehorra. Uh, exactamente. Eta hori e, gainera gogoratu dezago guztiok e, Urtzi, e, Aitor ni gusti zuek ere entzuta naiz aretela, nolabait Afrikako labagea, ze e, gizaki, gizateria bertan sortu egintzen. Bueno, Kontua da haina atzerera joun gabe, e, Gaur egun e, e, Angola, bere hizkuntza ofiziala portugueza da. Baina mm. zergatik no daiteke e, kolonia zaitzailehen hizkuntza e, izatea e, ofiziala bueno, zeen eta hogeita meretzi, E, izkuntzin inguru hitz egiten direlako, hogeita enberetzi. Orduan, ko-oficialak, portuguesa egiten du pizkat, e, lengua franka bezala. Batu, es, es, or, batu or, da beste bueno, batean. Bai, oza, elkarrekin guztiok, hitz egiten bai. duten ez portuguesa, ba, bueno, elkarrekin ulertzeko, uh -huh. ez, ba, adibidez, Bera, lati. mantentzen da, bakuitzak ero... Hor, berea, berea. bai, zen eta kikongo, txokue unbundu takinbundu gei engangela kuaniam que eh, kuani iam, llama kuan barkatu en angolatarrak entzuten bali man dauzue ba iz, eh, ofizielak dira mm. bai betau gustiak bueno, apostu hau egin eh, zuten honela mm. egiteko bueno, hau da jabetzeko ze anistasuna dagoen angolan eta ez darritzeko zer nita Neurtzen du, ba, e, as, bueno, bretain handiaren tamainako alako bostin guru, osea, seku lakoa. begira, Euskar Herrian, hain lurralde txiki izan da, anistazuna baldin badago, bangolan ba, areliago, ez? Horrek ba, ere erakusten du, bere zailtasunak barne koesio bat mantentzeko, bai? baina hori bueno, utzi ezan gerorako. dago. E, paisaia, ze paisaia dauka oian ere muak ditu? Eh, Sabana dauka, baita ere, eta gero, eh, erdialdean aldean, ba, mila borreun, mila sortzirun metroko alturako lautada zentral bat, bai? Eta, gero, Ego aldean, Namibiako basa amortuaren luzapen bat badago eta, bueno, onelako paizai, hain anitza, hain polita, ben, ben. ikuste malimaldi zu interneten, ba, ba, animali baseatiak eta barra Tropikala bezala, globa batean basa amortuaren Exaktamente, ba, o sea... ba, bueno, zer ekartzen du, ba, beli abidi mineral asko dituela, petrolioa manteak ah, eta mineralak ordun zen esan nahi dure eh, ba, hori da hori eh, da, Inter interesa asko, ezta eta bueno, Ordun ja eh, kokatu egin dugu eh, geografikoki nolako den angola eta bueno, etorriko gea eta bueno, sentitzen dut, ezen eh, bora faltagatik, baina urtzik esan bezala, heintxe eh, eh, ezartuko gea angolaren historian Portugaldarrak iritsi zireneko. Gare nola iritsi ziren area, ba in, in, espezien bilazi joastela, hasiaruntz eta hortikan, ba, e, gelditu ziren kosten 1182 da bien, bai? Eh baina 19garren e, mendian izan zen hasi zirela barrurantz sartzen eta 2008ko amarkadan kolonizatu zuten behin Angola, bai? Mm -hmm. e, Enbunda herria mendean hartu ondoren, zeherri hau, e, bueno, erresistentzia era, e, erakutsi zuen. E, portuguesek mende baldeko Afrika Portuguesa deitu zioten, eta gero berrobitan margarren amarkadan, Angola izena eman zioten. Mm -hmm. Bueno, badakizute Portugal ere diktadura bat izan zela, Eh, Fastista fascista... e, eragusa izan da oh, ah, Sondo apelirako ah, geita bostean oh, eh, krabellinen oh, iraultza,i bai, oh, dira nahiko berezia baina bertadura no azken finean, beretzen no da hogeitaita mila beretzen derudigeita hammal hau artean izan zuena salazar izan zen e, lehen ministro denbora luze batean eta bueno, salazarrek, ba, ikusten zituen afrikarrak, ze esan bakarrik Angola, Angola Mozambike, Cabo Berde eta bar, Portugasak, ematen duesetz baina e, entoki fin, asko zituzten, izatu zituzen yeah, right. ba, Angol, e, ikusten zituzten afrikarrak eskulan merke gisa bai? eta bueno e, e, salazarrek ba, hainbat lege sartu zituen berizten zituenak a, e, ba, angolatarrak segun nolako ziren berinar basuak Afrikarrak baldimazien natiboak ditzen zieten Eta harbazo, Europarrak, bai, baldimazituzten, ba erritarrak Hau da, erromatarek... Baina ziten <tossimus> banaketa ba, aiten da, eh? da, ose... O claro, eta hau ez da bakarri, ba, bueno, jazta, banaketa huts bat, baizik eta ziren eskubide berdinak, ziren, ose, bete Van behar... Baina ditena banaketa, no? Apargit apar, apar, apar, apar mota bat? Hasi de, klaro, apargit mota bat, esan eh, diteke, arazorik gabe, eta ari gehiago urtsi Kontua da... Eh, E natibo axirenak ba, kapitazio zerga bat ordindu berzuetela eta gainera behartutako laneretan lanetarako errekrutatu zitezken. Aldiz Em, erritarrak, Europar jatorrizkoak ez. baina demagun, ba, zu, angolatarre jator batzara, mm. obeditzen diozu portugaldarrei, mm. eta hiritar bihurtu nahi duzu. Bueno, ba, erakutsi bar zenuen, bat monogamoa zinela, bai, e, portugesez harintasunez itsekiten zenula, eta oso garrantzitsua labana eta sardezkarekin jaten zenuela. Eta baita, no argita garbi, no? eta e... Europako arropa jasten ze, jantzi behar zuten Osea, bai? o txuleta gaman, non pode no, no ser eh? en fin, bai, <laughs> no, de, a, ar ar flipatzeko Arropatzen ar ar ar ar <laughs> gaitu uste saia <zai> eskia jaten <laughs> <laughs> <laughs> En fin, tira, bueno, hau esan da, salto bat emango dugu Eta, bueno, noskiz, sorionez, ba, anereo dola daukate zainetan Eta, ja, mila beharitzen da, berroita maseian, sortu egin zen Movimento Popular del Libertazau de Angola Bai, Luandan, eta, bueno, nola sortu zen, ba, labur bilduz mugimendu nazionalistak eta alderdi komunista elkartuta bai? Alderdi komunista Portugalekoa Eta, bueno, berei unerria, eh, soziala Eh, bai, sal... bai, bai, bai, zentzu horretan ba, ba, ba, eh, Portugal zeno handikana, hori da Bai, bai, bai, ikustea gutxienez ba, Koherentzia bat zeukatela no, no, no, es, no, no, san... Oso Oso garrantzitsua Una bastante... Baiz, eh, adibidez, eh, alderdi komunista frantzesa edo espainolak, eh, ba, bueno, euskarari arekiko, edo katalini arekiko, edo oh, korsika, ja. edo berteen arekiko, ai, kostatzen zei ebizkaba, baina tira, hori beste gai bat da. En fin, komo ere, zaitor? Eta, bueno, kontua da, eh, MPLA batez ere oinarri sozialak inbunduak Eta intelektual mestizoak osatzen zuten, bai? Eta, bueno, Angolako azkapen mugimendu za zaharrena izan zen, eta bere herri oinarria oso zabala zen. Beste mugimendu batzuk egongo ziren, baina MPL-arena oso zabala izan berekin konparatuta. Eta zerbait gertatu zan? Pensaban seguir Ganando el ciento, ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Zagabo la diversión Llego el comandante y mando apagra eh? Eta orain, Kuba saltzen da, eh? Eta Kuba saltzen da, babai Oseano Atlantikoaren bestaldean Milabederatzereunda Berroita Meretziko urtarri lan ba, Kuba tari gertatu zen Bai Eta bueno, ze gertat Urrengo urtean, mila bederatzire Unda iruro gehian Apirilan, abanako Lehen adierazpena Izan zen. Eta adierazpen Honekin, kubak nunduan Kolonialismoari Kapitalismoari eta neoimperialismo Ipar aurre Aurregiteko duen erabakia Aldarrik apena egintzuen Gogoratu behar dugu, hau Mila betzen deruroiko irreilan Gertatzen da, baina Estatu Bauarrek eta e, e, kubatarre fatzekek ba, kotxinos badiaren inbazio inbazioa egin zutela, gaizki atera zitzailela ah, zon, eta jarita tzen. Ba udeego, bai, <risa> eta gero gerra hotzaren tistinunguruan aurketzen aur aurkigitzen garela eta be bueno, garai honetan da txegebarak esan zuena, ez sortu egin behar direla e, bat hiru bi, bidan asko sortu beharzirla. Orduan, ba, hauxe izango du eh, e, bat gure angola maitean. Bestialidad, Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestia fueron las hordas hitleristas. Como bestia son los norteamericanos hoy. Como bestia son los paracaidistas belgas como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota, o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Urteak pasatu eta Che eh, jarraitzen du, asmatzen, ba <gülüyor> Eta bueno, ikusiko dugu, ba, kuba, bai, e, gogoratu dezagun kubaren tamaina, ez ze, estatu batuaren e, oso kilometro gutxita da dagoela, hau etzuela, bakarrik hitz utxetan utzi, baizik eta hainbat misiun internazionalistak egin zituela. Mila bederatzi erunda irurogeita, birurogeita erun al, algerian e, egontzan, Mila bederatzi erunda irurogeita bostean kongon, txegebara bera, eta egun da hogeita bar kubatar juntziren, eta maitza handiak ez lortu baina bertan egon ziren bortzirto ja bidenabar daukazute txalaparta argitaletzeko liburu zergarri bat elainok estuvimos en ninguna parte gomendatzen dizuet oso arraza irakurtzeko Obra, txakongoko... bai bai etxegeberaren esperientzia uhum. Etxege bara hurrengo urtean jarraitu zuela eramaten bere konpromisu batko erentzia Boliviara eraman zuen eta bertan aurkitu zuen e, imperialismoaren hedekuaamilaabaretzen e, daurogeita an Baina et hemen e, geldit kubatarrakmilatzen e, deruita ha amahiruan Sirn jonki burudan egon ziren,milatzen derrugita Mazpian hogaden eko guda, hogaden dago Etiopian eta kasu honetan Etiopiako, gobernu sosialistari eman zioten laguntza eta urre, e, mila bat zionderu gita malau eta laro artean Etiopiako guda zibilian parte hartu zuten modu oso erakinkorrean Mila baderatzea errurogeita, laro eta barkatu Grenada, Grenada da Karibian dagoen ne, uartetxo bat, e. estatu batu harrak inbaditu egin zutela, ba, bueno, erresistentzia pizkat egin zuten. Uh -huh. Eta Mila baderatzea errurogeita meretzi, eta laro ita, mar, artean, Nikaragua Sandinistan egon egontziren, Nikaraguaatar, Nikaraguarrak laguntzen eta hau da bueno bakarri misio internacionalista askos gehiago dago Noski. E, Orduan ikusten dugu Kuba ehitzak e, e, ekintzetara eramatik dituela. Sabart e, e, zenenuke honekin, ba bueno hemen esan da bera, ba garaia ar aretako ba armatutan parte hartu zuela. Mean eske orain arte iristen da e, zean medikoa adibidez beste forma batean baina adibidez oso esanguratua da azkeneko pandemia deitut ditakoan.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 eta, bueno, Pakistan emantzuen ofizial kikubari eskertu egin zion bidali zanagatik ahenbeste mediku hori non baiten irakurri dezute entzildezute, yes, yes. ba ez da ino agertu. eta hau horreintxe justu da kontrakoa isilduarazi duara egiten dutena da, esaten dute esplotatzen egituzte modu basati batean medikuak, ze bla bla bla no. bueno, en fin, no. eh, kemekalintoa no. itorno me buske, <laughs> en fin, bueno utzi ezagun hor, kontua da, bueltatzen geha Angola da, mila behatzen da irurogeita batera, eta Angolan iru matxina da gertatzen dira portuguesen kontra errepresioa ikaragarria izango da berrogeita zazpi mila errepikatzen dut berrogeita zazpi mila hildako baino gehiago o sea, kalkuloak inoiz ez die benetako ez dira zagutuko hemen mila portugaldar baino gutxigo egin ziren eta refusiatu olatuak zentzien zaire gaur egungo kongora Bueno, e, baina hau ez du gelditzen erresistentzia mila abertzen dahirurugeitabian e, Frente Naional Nazional de Liberta de Angola eratzen da, bestean erakunde bat Holden Roberto San nagusia eta hemen oinarri soziala izen batez ere angolako iparraldeko bakongo tribuko kideak. Ba osatzen dute eta hauei nor ematen eh, dio eh, babesa. Zaire, baina gar gaur eongo kongo da, baina garre hartan ez, e, ziren gehien bat Estatu Bau arren e, aliatuak Estatuuak noski eta Belgika izan zela mm. zaire edo Konggooko e, kolonizatzaile ohia. Bueno, mila beattzen dahirurogeita hiruan eta hiurogeita seian baitare, mpl e, e, eten etengabe saiatu zen gerrien-gerra zabaltzen kanbindan, bai? E, batez ere, maionbeko oianean, eta baita ere ekialdeko, angolako ekialdeko moxiko probintzian. bai? Eta, bueno, garaionetan ere, kuban ziren entrenatzen, hainbat MPLako eako garrilariak. Eta, a ber, abizatzen dut, txalapartak ez dit ezer e, e, dirurik ematen. Nazke, <laughs> liburu hauekin ni e, dut nere formazio politikoaren parte oso garrantzitsu bat, eta liburu zora garri Bat, ez da, keston txapa, da novela bat, eta da, Maionbe mm -hmm. Txarapartak argitaletxeak atera zuen lehenetariko e, liburua, por cierto mm -hmm. e, bueno, Maionbe, e, idakurtzeko gometioa maten dizuet Mila beratzen duen da, iruro eta zeian, talde bat sortzen da berazko goratu MPLA, right. marxista dena, FNLA, FNLA eskubitarra, eta orain irugarrena Eta iruak... E... Rialde Berdina? Bai, Angolan, baina bueno, oh. ikusiko dugu Angolako a, e, la, e, uni, uniao nazional para aindependentza total, total da Angola, unita bai? mm -hmm. Haur eki aldeko Angola, gogoratu dezagun e, Lagunak, eske, hain lurralde zabalean Hogeita e, meretzi izkuntz baldiman daude eta besteen beste herri Ba, koesio nazionala oso wow. komplikatu da. Eta hori dukaren hemen ez dira ez nazi bat, dira kolonia bat, baina tira Total, unita gogoratu jona sabimbik zuzenduko du Eta amen, e, ba, angolako erdialdeko eta egoaldeko obinbundu tribukoak ziren bai? Eta nork e, sostengatuko du unita ba, Uztekabe bueno, batzuk eramango ditugu Ego Afrika, aparjaideko Ego Afrika uh -huh. bai? e, Estatu batuak Bai eta, eta China, China. China. Republika Popular de China, meñago gara tugarri Sobit batasuna eta txina elkar eh, El moko ka zeuden Khrushchev, eh, Mao, en fin. Ba eta bueno, batabeste ari puñeta ba, ematen du ba bueno, e, neiko bitxia da ba, hau ikustea, baina ikusten duzu, ikusten dugu Kontraxeanak toki guztietan gertatzen direla. Yeah, yes. Bueno kontua da unitak e, moxiko probintzian batez ere ba, izango da bere kontrolatuko den lurraldearen bihotza bai Ordungo baratu MPA, FNL eta unita. Bai? hauek es, e, eskubitarrak direla. Eta bueno, mila bederattzen da hiudigeita sei bi eskubitarrak eta. Hori da. eta, eta bat e, ba, e, e, nazio azkapenekoa, bai eta gero Namibibian, Erakunde, 2008an erakunde bat sortuko da, SUAPO, South-West African People Organization, hau da, em, ego Afrikako, ego Mendebaldeko herriaren erakundea, bai? Eta hauek, gerria hasiko dute Namibian, bai? Hemen, gerria oso komplikatu izango da, ze batez ere da, basamortu eta sabana. Ez dago, janarik, baina, hor ari ziren mugitzen. Bueno. Ja jagutxigo erabela kokatzen ditugu e, aktoreak, eta zegertatuko da mila baderatzireun dairuro gita amabian, e, Portugalek eta Ego Afrikako indarrek hainbat erosoaldi egin zituzten MPL-aren aurka, Moksiko probintzian eta lortu egin zuten MPL-a oso e, ataka gaiztuan jartzea. Hainbeste, kolapsatu egin zuela, eta honek barne tentsio izugarriak sortu egin egin zituen, ba, satikapen larria eraginez. bai? Bueno, emilabedretziren da irurogeita e, amalauean bi urte beran dugo Sobiet bat asunak MPL-ari ematen zion laguntza militarra bertan bera butzizuen Esan ziren, lehenbizia aklaratu ezeitezte zeuen artean Eta gero emango dizuegu e, laguntza militarra, eta azkenean ba, hau e, berriz e, abi, e, martxan jarrikin zen e, MPL-ean Agostinho Neto gogaratu Agostinho Neto e, Angolako gero izango den lehenbiziko e, Angolo independenteko e, presidentea pertsuena oso jatorra e, bera beste faktsioan mendian hartu zituen eta MPL-eako presidentea izendatu zutenean bai Kuba, eta bai sobet batasuna asuna berriz emantzioten laguntza Eh, M. Pelear y Baña, eh, Franceses, Chaten de Mezala, Q de Teatro, Giro Teatral, Jan Andreok. Rándula, Vila la Terra de fraternidad, O pueblo es quien más ordena, Dentro de ti, dentro ó de cidade, o povo é quem mais ordena. Bueno, a ver, Aitor, ea besti hau? Ba, enkarama graberin den irautza matun gaitu, eh? Oso ondo eta noiz gertatu zara? Iduiro geita malagoan Ostia! Apirilak, ogoita bost! Ogoita bost! Duela urte horrena goindela... Bi urte nidu! bat! Ostras! Bueno, mageinera, ba eske que letra solagarria da. Grandola, batak izute, portugaleko, egoaldeko, e e iri badela. Eta esaten du, grandola, iri beltzarana... La, en, anaitasunaren lurra bai? e, opobo ekimaiz ordena herria da gehien agintzen duena zure barruan hidian. E, bueno, baz eh, Portugal, gogaratu dezagun Angola menderatzen zuela kolonia, potentzia koloniala bezala baz eh, gertatzen da eh, beste inun gertatu ez dena armada herriaren alde jartzen dela Eh, un akhin informatorioia no agendear, orizun Cabrinak fusileta. Karagarria. Eh, ba, aua gaina programa bat merezi du, baina right. bueno, ikusiko du etorkizunean. Right. Kontua da, eh, das forzas armadas, e, antolatu egin zuen, eh, eta gainera Grandola Bila Morena zela Abesti bat debekatua zegoena, Ba izantzen señalea irratitik e, bota egin zuten, irratik katoliko batetik, por cierto, eta altzatzeko eta bueno, ze gertatzen da, bueno, E Etena, e, botatzen dute diktadura, tiro bat gabe, Eta, e, bueno, haien baten bat botatzen dut zuten, baina tira, dejemos eso para aturdia Eta, e, independ, bueno, independentsia azkar bat agindu zieten portugaliko koloniei e, Beste batzuk, independentzia lortzen dute, baina gero azten dira, bereik menperatzen dituzten koloniai e, Azkartasuna emateaz, baina, bueno, e, portuguesak e, koerenteak izan ziren Eta hau ikusita, MPL-ak suetena, lortuz, e, lotu egin zuen, portugaldarrekin, bai? Bueno, urte honetan ikusten dezute aldaketa handiak daudela, mm. e, urte berdinea, baina irailean fnl eta mpl arteko lizkarrak hasten dira Luandan eta provintziako beste hiriburu iri, batzuetan, bai? Orduan e, ikusten dezute berbia bakarrik Portugaldarrekin Mexiketan. Ja, artean, ja. ba bueno, lizkar oso potenteak eta lizkarrak ez dira, e, o sea, edo sergausa gizkar armatu eta hitz egiten nahi gear. Ordu, niristengea, mila betzen dira urte erabakigarri bat izango dela, zeiak e, ikusten da, iristear dagola independentziara. Mila betzen dira egiten mabosteko urtarrelarina Alborko akordioa, Albor dago Portugalen, ba, a, Portugalekin e, adostu zuten, e, Angolako independentziaguna azarren amaika izango zela, Eta, bueno, hemen, san, bueno, borroñate una zuten hiru mugimenduek MPLA, FNLA eta UNITA osatutako e koalizio gobernu bat e jasoko zuen portugaldarrek kutzitako gobernua, bai? Uh -huh. Urrian Autezkunde Libreakekin, uh -huh. bai, Portugalekin hiru mugimenduek hauek seri ziren eta goazen hau adostera. Bueno, uh -huh. principios, el papel lo aguanta todo, mundo lógico, la teoría ta, dice que sí. Ya digo, eh, bueno, ikusten dugu E de debaixo de la mesa había muchas patadas. Ordun urrian autezunde libriak libreak egin beharko ziren, eta batzar konstituziogile bat aukeratu bertzen. Bueno, ordun hau ba, aldosten da eta um, otsailetik ustaila um, bitartean luhandan transizio gobernu bat jartzen da, bai? Baina ze gertatzen da? Ba, bueno, or realitatean si, si, si, pero no. Hau da, aipatutako alderrien artean borrokak piztu egin ziren, eta Angola, praktikan, bai de facto, hainbat eragin esparrutan banatu egintzen. MPLA batez ere ba, luanda kontrolatzen zuen, zela milioi bateko biztan lehen bat eta botatzen, lortzen du botatzea FNLA eta, bueno, kontua da, ikusten da, e, giroa, gogoratu gaude otxeila eta usteila artean, baina azaroa da lafetsa la klabe, bai? Mm Hor -hmm. du, lapiko bat bezala juten da em, em, temperatura berotzen, Ioten eta bat. bueno ikustu ikudugu nola estanda egingo duen. Estatu batuetako presidente afor, presidenteak ikusten du zegertatzen nahi da eta zate, eta ematen die E, FNL-a eta unitari laguntza militarra eta finantzieroa Baize, badakite ere kubak meple eta sobatasunak meple laguntzen ari direla Bueno, iresten gara Usta eta FNL-ak e, luanda, saiatzen e, da hartzen Azaroren hamaika baino lehen amazazpimila gizonekin e, eraso zuten, Eta, bueno, nortzu izan ziren beraien aliatuak, ba, Portugalgo eskuineko militarrak Eta zaire edo kongoko tropeek lagundu egintzien Baina, mm. bueno, kontua da Gero, ka, e, kanbinda ipatu egindu gula dela enklabe bat Dela ai, angolako zati bat, baina angolatik kanpo Ba, antxegoian, gaineaz oso ba, oian handia dago Baina justu da hor, e, angolaren petrolio gehiena kokatzen dela Horregatik kan bere garantzia ah, bueno, Bertan, ba, zegoen talde bat Kanbindako enklabea askatzeko frontea e, basa, eta hauek ba bueno, Portugaldarren kontra borrokatu egin zutela ba, e, alderrikatzen dute al, Kanbindaren niten independentzia eta sortzen dute antze baino baineko gobernatza ba, hori kan da Kanbinda E, Neuri batean ere ulertu dezake dela baina tira. En fin, ni kontatuko dizuet historia ta gero bakuitzak ba, ba. bere iritzea ba. atera desela. Kontua da. Ba, gero kokatua urto hoietan no izan mundu. Exactamente, hori exactamente. Ja, denazen... Horida. E, Totum revoluto 70-ean ba, ba. debezala. Orduan, eh Kuba egoera honetan zeregin zuen misioa bidaltzen du Angolara, mpla laguntza zehazteko. Hau da, talde txiki bat beazten du. Ez pertoena, eta ikusten dute zei beharrak izango dituzten. Bueno, bitartean, Ego Afrika arrazista, bai, ez da gelditzen e, besoa gurutzaturik, eta agustuan, bere e, bero, tropak dieltzen ditu, e, Angolako urruakarnako zentral hidroelektrikoa, eta kunen eibaiko beste instalazio batzuk hartu egin zituzten. Portugaldarrek dares teorian defendatu ke inbertzutela, ba ies egiten dute tirorik eman gabeze total, eh nola, eh Portugalengatik eh, bizitzaman agian bai, e, baina golarengatik ez. Bueno, en fin, kontua da, iristen da abuztua, eta ikusten dugu ba hasieraren aipatutako eh, alborreko akordioa ba pikuta dijualda. Hau da, transizio gobernua kolasatzen du. MPA e, gobernuko postu guztiak betetzen ditu eta FNL eta unitak aliantza bat osatzen dute eta luandatik erretiratzen dira., bai? bueno, ordun e, ze gertatzen da. Bueno, e, orain egi guztia esan dezakun. Portugaldarrek ere ez zuten guztiz garbi jokatu ze gari hartan orindukan zeuden, ba, zeuden militarrak ba, eskerdiarrak ziren eta horreguntza, almirante bat, el almirante rojo ditzen zioten beraz, atera kontuak, ba nola edo beste alde batera begiratu zula MPL-ak mm, e, Portugal tropen armak hartzen zituenean, baina bueno, esto no se lo konta izan nati. Kontuak da, mila beratzen dara egiten mire mabostean, e, ja, e, e, irailean, Kubak lehen instruktore militarrak bidatzen ditu Angolara ja independentzia iristear dagoela., bueno, eta zeg gertatzen da une horretan Hego ba, Afrika eta FNLako indarrek angolan sartzen dira eta are gehiago bengela hiri hartzen dute eta bueno kulbatarrek lehen biziko hildakoak. Independentzia orrediokan ez da aldarrikatu eta kubaia baditu bere lehen hildakoak Eta zeg gertatzen da ba, e, azaroaren lauean, kubak abiarazten du karlota operazioa. Carlota izan zen emilia azortzirunda berro, itairuan kubako matanzas eskualdeko esklabo bat, eh? Carlota, la negra karlota, deitzen ziotela, behar ba, mm -hmm. zera una mujer de, arm, de armaztomar, literalmente, eta altzatu egin zen esklabo talde batekin. Bai? Azken egin egin zuten, baina bere hobenez deitu zioten operazio honi, eta zein izan zen operazio hau, ikusita, angola, O Ezuela sea, ez ez aguantatuko Ego Afrikako tropa e, profesionalen inbazioa, Estatu batu ordaindutako Unita eta fnl invasioa inbazioa, korrik eta presaka gogoratu hamar mila kilometrotara, uh -huh. e, bidaltzen du airez eta itxasos a toda velocidad e, errefortzuak eta armak. Hauz ezuposatzen du Amerikako Estatu batuak zela hurian, eta debekatu egin zioten, karo, tartean zer dago, Uartelen bat, Cabo Berde, Barbados, agian, eh, poco más. maz. Mm. Ba, presio egin zuen ez Cabo Berde ez Barbados ez usteko kubatar egazkinei lurra hartzea. Eta hori kuba lagundu egin zioela Cabo Berderi independentzia lortzen. Zergertatu zen, behartu takzeu dela hamar mila kilometroiek egitea apulso. pulso. Osea, egazkin batzuetan, ez du dezango, kezekaia, mena zarsa, amarra zirela. Yeah, yeah. Eta gero, itsasontzietan soldatuak, bueno ez ezta, utzi ez agurtzen familia, eta esan zienten ezin zarete atera akuberta zeagian estatu batuetako sateliteak edo agazkinek atera ditzazkete ah, argazkiak, ja. osea, o imaginatu bidaia, zin. mariatzen, vomitoz, e eh, en fin, baina iritsi ziren garaiz, eta, bueno, trafiko etengabea ez bakarribein, esan zen e, bederatzi labetetan, bai? Eta azkenean, kubatarrak, ba, eh, alderdi Komunistaren lehen kongresurako prestatzen ari zirela, abenduan, Horan hortu zuten publikoki, angolan, eee, e, bueno, eee, e, bueno, eee, eee, zorendo ekan ez, emea adelantado. Eee, ulertu zuten baita ere, kubak, a ber, bai, barkatu, kubak, onelako, eee, kompromisio bat hartzen baldin mazuen, konturatzen zan, gaizki ateratzen baldin mazitzaion, kubari ere oso erakin txarra ingoziola etxean, bai? Orduan, a ber, ez dela bueno, laguntzen zaitut, eta ez da zerpertazen nire asumitzen dut arrisku oso potoloa. Bueno, estatu batuak zer egiten du. Ba, bueno, gogaratu dezagun, jarru dezagun, testuen guruan Vietnam Vietnametik atera berria zela, orduan, ja, toabia zestaba lamindola zeridaz. Orduan, beste interventzio militar bat egitea, kostatuko zitzaion, sezorio nesan ere, ikasleak ikaragarri mugitu egintziren, bai? Eta gero, Watergate eskandalua gertatu zen, or, E, arrapatu zuten Richard Nixon e, espiatzen ari zitu, zitula e, e, kontrako e, alderdiak eta gainera zuten agertu nahi ego Afrika rasistaren aliatu bezala justu hautezkunden bezperan, ze karo, tinen botan ez derraza negra Entode, en fin, em, en fin, mentras hola selekziones, hago como que no apoioa Sudafrika Ordun horrek ere lagundu egintzun pizkat esartzeko topera Angolan, bai? Bueno, mila beratzen dugu eta mabostean, segartatu zan, zaireko trope kanbinda inbaditu zuten, baina hortxe, mpl eta kubatarre laguntzarekin e, bueno, lortu egin zuten kanbinda berrezkuratzea, bai? Eta hemen e, kanbindako enklabe askatzeko frontea egin zuen FNL-earekin. -FNL Irizten da, E, azkenean, Angolako indepentziaguna Azarubako amaika Eta, bueno, a MPLA Bairroita magustan dena, ozera Bairroita Bai, bai, bai, bai Bai, ba, bai, dela, ozera <gulitana> No apto para kardiakos No apto Eta, bueno, orduan gertatzen da bueno, e, Azkenean, MPLA luanda kontrolatzen du Beste asko Eta aldarrikatzen du Angolako herri Erre, errepublika Bai, luanda nire burua Baina, baina, unitak eta FNLak Angolako herri errepublika Erre demokratia okratikoa Ambris iriburuan esartzen dute eta unitak angolako lurraldeen erdia baino gehiago hartzen zuen. Ordun, en fin, aurreniokan, a ver, todo cogido kon, kon alfileres, es. Yeah. E, urte berdinian bertan ja Ebon, Ebo i irian troba tropakubatarrak eta angolatarrak, ba egoa afri, ego tropei, Afrika artropei egin ziren, hasta la cocina, Namibia. E, menpe zutelako, ba, sekulako jipoia amantzieten eta atzera botarazi, eta hauek itzulizieten e, bisita eta Hegoafrikako afrikako indarrek, ba, kubatar eta angolatarrei, ba, katofe, ibairea ino egin zuten, eta kolpe gogorra amantzieten. Orduan ikusten dezutea, ugerra oso oso serioa. Eta lehen kasi aipatzen dut, baina horrein e, botako dut, aile dut bosteko. Abenduan, a eh, Cuba Coaldre Comunistaren lehen biziko kongresuan, Kubak ofizialki aitortzen du Elena eh, Lizcubakotropak angolan daudela. Sus declaraciones de FOR responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre Angola es un territorio rico en recursos naturales Cabinda tiene grandes recursos petroleros una de las provincias de Angola el país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro esa es una de las razones por los que los imperialistas quieren apoderarse de Angola algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Que ¿qué intereses tenemos nosotros allí? ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo o cobre o diamante o algún recurso natural no nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan Porque seguían por criterios exclusivamente chovinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Bueno, ikusten dezute, hitza baino gehiago ekintzak izan zirela. Bueno, 1976 ur urtean MPLA Kuba ta Sovietatasuen laguntzarekin lurraldea berreskuratu egin zuen, adibidez, Ambrisetik fnl jarri gen zuela periburua ba kanporratu egin zuten, bai? Eta bueno, Hegoafrika, eh Hegoafrikako tropak estrategia aldatzen du urte berdinean. Ateratzen ditu bere tropak Angolatik, baina esaten du, bueno, baina ezin dugu, esin digutzi, de, bueno, dena libre. Orduan, erabakitzen dute, baitare, Ego Afrikako soldaduen heriotza saiesteko, unitari lagunduko diete. Hau da, beltzak zapaltzen ditugu esku, Ego Afrikan, baina beste beltz batzuk eskubitarra direlako laguntzen ditugu Angolan, bai? En fin, nahiko kafkiano guztia. E. Eta, bueno, Namibia, eta e, zergatik egiten dute, baitare, e, Namibia eta Angolako mugan basek kate bat sortzen dute, ze karo Angolatik ateratzen dira suapoko e, taldeak Namibian, Egoafrikako e, tropak e, erasotzera Orduan, zer egiten dute vale, unita laguntzen dugu Angolan eta noiz binkasartuko gea Angolan suapo e, e, erasotzeko, bai? Bueno Azken e, urte berdinean, FNL-ak, Sao Antonio Dozaire, gaur egungo soio, bertan zuen kuartel nagusia, ba, MPL-a eta Kubatarrek lartzen dute hartzea, e, eta hemer, amar mertzenarioa rapatu egin zituzten, publikoki epaitu zituztenak. E, Uh, eh urte nungo berdi. Sen, ha, ori eta jakin ez du vale. Baina bueno, zehatuko o ez eran zuten urrengo batean. Vale. Vale. Gero baita Gago Kutino e, e, gaur egun ez dake sizenahi izangozun unitak zuen gotorlekua ba MPLA ta indarren eskuetan erori zen. Frantzianko orain bai, hau bai frantziako mertzenarioak harrapatu egin zituzten baita, eh? Eh, La Francia, eh? republicana, en fin. Me ville locality, liberté, bueno, en fin. Era, ori da. <risa> galdetu desatirala, lapurdi benafarroa eta suberu eta reik. Orainxe La, la bueno, ta eh, ora, ora, ora gurban, franzo, eh, olala, oh olala. Oh o sea, en ben, la... fin, kero vamos a hacer. Va, bueno, va, contuada, hemen <risa> <risa> ere unita Aldatu egin behar du estrategia. Zordur arte, izan du armada gutxe gura bera irregularra, baina hemen ja behartzen dute, zonalde e, zabala kontrolatzen dute, baina gerrila, gerrara pasatzen da. Bai? Bueno, hemen bitartean, ikusten dute gauzako beradijoaztela, Fidel, eta Fidel Castro, eta Agostinho Neto baiasten dia o, e, adosten kubako indarren erretiratzea. Beraz, ikusten dezute kubaren asmoa esan betirako gelditzea. Bai, eta atera nahi zutela. eta bueno, gabeh hartan. Hori da, baina beste batzu sartzen dira, adibidez, eta ie no se van, eh? En fin, bueno, ba, eh, zuen, Angolan egindako eskuhartzeagatik eta bueno, baina ikusten dugu unita ere ez da gelditzen, ez ere egin gabe eta Maringa iria hartu egin zuen Maringa bihurtuko da base logistiko garrantzitsu bat eta lagundu egingo dio unitari e, edatzen angolako egoalderantz eta ardialderantz Eta ikusten dugu, ba, bueno, etxean ere e, dena ez da politxa, ze e, MPLaren barnean ba, Estatu Kolpe saiakera bat egin zuten Agostinho Netaren kontra, eta men KUBATARren esku e hartzea ba, oso garrantzitsua izan zen Estatu Kolpe hau e, bertan bera usteko. Bai? Baina KUBATARrek ez zuten bakarrik lagundu armekin, zer neta 1928 amazortzian, txegebara destakamendu pedagogikoa bidali zuten Angolara. Hau da? Zazpire un gazte baino gehiago, euneko berroita mazortzia neskak zirela, hauek ziren Unibertsitate aurreko graduatu berriak, hau da emeretzi hogei urte ingurukoak, eta Angolako emezortzi provintzitatik amairutan banatu ziren, bakaro analfabetismoa ikaragarria zan, eta buna hauek ba eta zere bigarren hezkuntza bere gain hartu zuten, baita laugarren damozgarren graduetakoa ere ubaban portuguez ezerba irakatzen ziten baina gehiena sobre la martsa ikasi egin zuten. kusten dezute, baitare lagundu egin zutela, medikunttzan hezkuntzan eta bar. Hego Afrika jarraitzen du bere bere estrategiaarekin, eta suapok zituen baseak angolan kasingata etctekkeran erasotu egin zituen eta zeirehun Namibiarile egin zituzten. Bai, railean nazio Batuetako segurtasun kontsilluak larehun dageita ebazpena hebazpena aurgarrantzitsu izango da aukesionerako geikuiko denzutenez. Hego Afrika Namibiatik erretiratzea askatu zuen. Hazkunde libreak Namibian eta suapo Namibi Harriaren ordezkari bakartzaatu onartu egin zuen., bueno, e, bitartean hego Afrikak nora erantzuten du hurrengo urtean, ba, bere hegazkinak bombardatu egin zuten Lubango eta un konto ezzigue, Hau da, la lanza de la nación Hau da, Nelson Mandelaren erakundea Zea, African National Congresen Beso armatua, bereik baseak zituzten Angolan, babaitare erasotu egin zituzten Novokaten gen, bai? Horri unikusten dezute, aktorea anitzeko Mosaiko bat daukagula Bueno, emirabetzen em, derogita meretzian, E, irailean Agustinio Neto minbiziak jota ile gintzen Moskun eta bere ordez jarriko da Jose Duardo dos Santos Angolako presidentea MPL-akoa bitartean, ze gertatzen zaio FNL-ari, ba Holden Roberto bere buruz <coughs> zena eta e, mobutu e, mobutu zela Kongoko presidentea Amerikakoztatu batuen e, aliatua ba, bere alabarekin eskondua zegola, bai? Ba, bueno, e, Errebest egin egintzen Parisera. Bai? FNLak uste egin zuen paper garrantzitsu bat betetzeari Eta FNLako garrilera askok zer egin zuten? Ba, Egoa Afrikako armadan sartu Ola, Armada arrazista batentzako lan egitera sartu ziren Amatikari Buffalo bebe. infanteriako hogitamabigarren bat aioian En fin, kente abiztu ikente be bueno, Bitartean, larogi garren amarkadara iristen geha ikusten dugu bueno, e, Egoera komplikatu badela Estatu batuetan Ronald Reagan eh, iristen da eh, presidenziara, mila beratzen da larroita batera da, Hemen jaku bat ez, ez, ez, ez, ez, e, adosten, baina eziren iritzi, ze ikusten zuten, bai, bagoaz, bagoaz, baina gian itxoin Hau, no. e, e, sekaro, ikusita, azten dira, hori adosten, baina gero estatu kolpesaiakera badago Orduan no, no. dena ez oso no, no, no, oso argi, no hori da no. Eta, bueno, hordun Ronald Reagan iristen da eh, er, eh, presidentizatera Eta Ronald Reagan, eso pelikula txarrak egiten zituela, Astoria Azela <laughs> <laughs> Ba, bueno, aldaketa bultzatu zuen kanpo politikan eta izango da begarren gerra hotza, bai? Distentzioa izan baldin bazena aurreko presidentena Hemen berriz, konplexua kantzen ditu eta, bueno, berriz ere kaina eh, al leje del mal eta, eta bar Mila beratzen da, larrogeita batean, Ego Afrikako tropek ba, protea botatze, e, e, abian jartzen dute, suaporen basei eraso egin egintzieten Angolan, Sangongo, Iria, hartuz. bai? Eta, bueno, larrogeita bian, Kubak eta Angolak, printzipio dirazpen bateratu bat egin zuen. Hiru baldintza errezarri zituzten Kubako tropek Angolatik erretiratzeko. Bat, Namebiako independentzia, bi. E, hori e, e, narrituta, larun dago eta maaboz garren e, nazio batuetako erresoluzian. E, B, hautezkunde libreak Namibian eta iru, ego, e, gorro, Egoafrikako tropen erretiratzea. Mm. Hau, e, gertatzen badin bada kubatarrak badoaz. Bueno, mm. Hau, bentsat hor gelditzen da, baina ikusten dute, orain goz, ez dago lehi txurarik. 1933an abustuan gertatu gertatuko da Kanganbako setioa Mexiko probintzian. Hau da herri txiki bat zan baina komunikazio kopilu garrantzitsua. Unitak erasoetu egiten du eta lortzen du e, erabateko sorpresa ustekabea, bai? Eta bueno, e, hartu egin zuten hiri gehiena 2000 hildako borroketan, e, Kubatarrek eutzi egin zuten, osea e, aguantatzen zuten lurraldea zeukan futbol celebatean tamaina. Bai, bai, bai, eta bueno, kontua da, e, eutxe egin zuten beraien moralagatik, gero oso garrantzitsua eta gerrantzea herkertatuko da, airea kubatarrazan. Hau da, beraien egazkinak emenderatzen zuten, inkluso Ego Afrikako hegazkinei eta gero baitare kuba bere bidali egin zituen bi zutabe laguntzeko. E, gomendatzen dizuet, Youtubeen film hau dago doan kamgan ba. Bai, kubatar pelikula da, eta oso ondoa dirazten du baita ere pdf badago, eta hor liburuan bezala ne, gustatzen baldin mazizu emota bai. honetako <susurra> em, em, historia, ba, oso gomendagarria oso errazirak irakurtzen da Bueno, 2018 da, lorokita lauean kubak eta sobez batasuna erabakitzen dute, jun behar baldinbaziren orain laguntza militarra handitzea eta kubako tropak 6.000 soldatutan handitzea erabakitzen dute eta, bueno, meni gainea errealitatea da, eta hau esan da, e, Ego Afrikako e, Mk, bai, e, e, Enerso Mandelaren e, talde armatua, ba, e, Angolako tropak gutxi egien trenatuta daude, bia aste batez beste, eta gainera oso guztiz infiltratu eta zeudela pentsatzen zuten. Orduan, komplikatuazan handi jotea. Urte behar dinan, gertatzen da Lusakako akordioa. Lusaka zan bihan dagola, Angola, Adosten du Ego Afrikarekin, ba, suaporen jarduera debekatzea Angolako hegoaldean eta trukean Ego Afrikako tropak Angolatek ateratzuko ziren. Orduin, suapo zer zuen, Angolako herri armadarekin borrokatuko zuen, baina ikusiko dugu Ego Afrika ez duela hau errespetatuko. Bai? Baina bon, ikusten dugu behar bat badagoela presioak entzeko gainetikan. Gero, laro eta, baderea, laro eta lauean baitare, unitak sunbe irian, E, saiatzen du kolpe bat hau da asmoa ez da bakarrik hartzea hiria, baiikiketan bazekiten kubatar laguntzaile zibilak zeudela. A, asko ziren eraikuntza langileak. Obreoz da konstrukzion, zeudela, zun e, bet erakinak egiten kubatarrentzat. Eta se bueno, gertatzen da nahi zituzten baitu MPapresatzeko. Bueno, kontua da e, erRS istitu egin zutela, batropak baina kubatar laguntzaileak onla guztiek zeukaten formakuntza militarra, Ez ziren kikildu, eta berreun internetzen zeuden, eta eutxe egin zuten, kale, ose, iri borroka oso gogorra, eta lehen bezala, kanganban bezala, airearen, airearen nagusitasunaren esker, eutxe egin zioten. Youtuben ere daukazute pelikula, ubaitare, bai? E, bueno, norbetik usien ere bademadu, eta 2000 hamaikako pelikula kubatar bat. Alata guzti zer ikusten dugu, hemen, unita, ba, lortzen dula bere mua zabaltzea, laro gita bostean, kuando kubangok provintzia hartzen du barne, eta iristen da, Angola libre izeleko lurralde bat, hau da, estatu bat, lortzen du eratzea. Angolaren erdi gutxi gara Eskolekin, klinikakin, industriak, etxaleak posta servitzoa eroportuak, eta bar, adinekoen, entxeak, umersuztegiak, eta bar. Ordezkaritza diplomatikoa zeukan unita, Washingtonen, Lisboan eta Alemanian. Erresuma batuak, estatu batuek, nazio batuek, portugalek, frantziak, mendebaldeko Alemaniak, egoafrika, kongok, eta boli, bosk, kostak, besteak beste, errekonozimendu diplomatikoa maten zien. bai? Eta nola ordaintzen zuen e, Unita guztia Diamanteen eta marfilaren trafikoari gerrara, esker. Gerrara. Bueno, kontua da, Ronald Reagan e, urte berdinean Unita babesten duela iragartzen du. Eta bidatzen duela... Bueno, eta minaldi berean, dena... Eh, Nostata hemen gogoratu aparje aurkako eh, presioa haunditzen juan egin zela eta Ronald Reagan Nezit, antikomunista izan, apar jaidi babesamatea ah, zen inkluso berarintzako. Orduan, ezin izan zuen e, saiestu, Estatu Baturietako Kongresuak apar jaid aurkako osokoakta ateratzea. Hemen eskatzen zuten presioen askapena, Mandelarena, bereziki, darri aldegoeraren amaiera, handirazpena eta utaketa askatasuna, eta hurre gabeko negoziatziak gehiago beltzaren ordezkariarekin. Gogoratu dezagun, gazteentzako, lau milioi e, txuri hogei milioi beltz menderatzen zituztela modu izkaragarrian egoafrikan. Apargei di ditzen zitzaien hori. Bueno, kontua da. E, aldi berean, jalarogita zazpigarren urtera ikusten dugu zobez bat asuna zerbait gertatzen da bere barnean, bai? Eta ikusiko dugu, iritsiko dela gutxira Gorbatshov, eta bueno, nahi duela dintzioa jaitzi estatu batu barekin. E, bueno, bitartean, Kontestu komplikatu honetan Longa Ibaiaren bataia gertatzen da. Egoa Afrikako tropak 2000 soldatu, osea ez da broma, blindatuekin, negazkinekin, Longa Ibaiia Mavingaran zerkatzen saiatzen hasi ziren Angolako tropak saiatzanpatu zituzten, bai? Eh, Kuituko Navalera gogoratu izen aukituko nabale. Ertiratzea behartuz, hau da. E, Angolatarrek angolatarre armada, e, e, bidali egin zuten hartzeko e, unitak, unita zeukan lurreratze pista garrantzitsu bat mabinga iritik hurbil. bai? Sovietarrak, han ere bat zeudela, ba, e, diseinatu zuten operazio bat, kolpe bakar batez bukatzeko guztearekin, bai? Eta, bueno, kontua da, e, saietu egin zilelau egiten, lau aldiz, baina beti, ibilbedi berdina eta taktikak berdinak erabiliz. Eta kubatarrek esentzieten, barne etxean, ez? Zeu dela adoz, ez zutele ikusten operazio hori eta aparte geldituko ziela eta sobietarrek heldu egin zioten Kontua da e, Bueno, sobietarrek hartu zuten indar angolatarren e, eraba ezuzen daritza baina ez zioten planik egin afrikarren esku hartze baten kasuan eta hau da gertatu zena Ronnie Carl Srilsek M.E.K.ko komandantea eta por zirto gogaratu ezazute bere izena Ronnie, egontzan E, Euskadi eta erakundea desarmatu nahizuenean hor kanpotikan etorritako e, ikuskarien artean hor ekkristikon kriston kritika kritikak egin zitula espainiar estatuaren aldetikan bai? Ba, roni Calrils, egoen, bai... roni Carlrils olzegoen bai? bai... bai... bai... ronik gari hartan informazia bat ziuken eta zantzien kontuz ego e, afrikako tropek nami ba inbazio bat bere, e, prestatzen ari direla Bueno gaizkeat era zitzeien Sekulako hipo eman, eta gainera Sovietar kontsileriak helikoptero sebakuatu egin zituste gauzak gaizki zihoastenean. Hombre, koldarkeria. Ez dakit, agian beitarik uzen ikusten zutelako arrapatzen baldi bazitusten, ba elementu bat zirela, baina kontua da Angolako indar armatuak norabidarik gabe geratu egin zirela. Ordun, ba, ikusten dezute, ematen du hementxe Eguafrika iritsiko dela, eh bueno, eh bataia hori arabetera. Gertatu izan hortik gutxira eh tankeen lehen bataila Afrikan bigarren mundu gerratik ikaragarria Kubatar tankeak eta Eguafrikan ar tankeen artean kanbinga ibaiatik hurbil. Eh, Ordu un ikusten dute eh, Bai bai bai, bai osea un batete tanques, es Bai bai bai, ikaragarria gistoa ba, muy en serio. Ordu no, no, no, zer ikusten sí. da A, e, benetan Ikusten da, Angola, Dagola, egoera oso gogor batean Ordun Kuban, ikusten dute, a, aztertzen dute egoerak Eta armada, Kubatar armadaren estatunagusiak Kuitokoan abalera errefurtzeak bidaltzerera bakizuen mm. Egoa Afrikako erasoa geldiarazteko maniobras 31 aniversario, irumila soldadu, zaspireun, iribil gailu Eta nor bidaltzen dute, Leopoldo Zintrafrias, e, Polo, izeneko eskarri e, Generala, Etiopian eskarbentua ondia izandako dako e, generala, eta bera antolatzen du ikusten du urrengo helburua goa afrikarrena dakuituokoa nabala hartzea. Ordun, bidaltze, igotzen dute, Angolan dagoen kubatar soldaduen kopurua, ama 2.000 soldadutik, berroita amar milara, mesedez, ez gelditu bakarrek kopuru hauekin? kubaren txadau sekulako esfortzua da. Ba, ba, xe, da, kuba ba. ere ustea defentsarik gabe, ba, ba. eta dakitenean gaina sobit bat asoen gauza keno, ba, bien, eta alata guztiz ere ez dute abandonatzen Angola. Bueno, gainera, urte honetan, Gorbachev, zer egin zuen, estatu batuekiko distentzia politika mantendu nahi zuen ez, da, eteten, Angolari bidartzen zion arma hor Bai, ordu ikusten da, hau itxusi jartzen hasten da. Bueno, kontua da. Gita, leno, irugitan mabuz urtea giltzeharria izan baldimazen zen, gita saspi urtea izango da giltzeharria, kuetuko nabalen Ordu, bidatzen dute area Em Armada Cubatarren 50. elite dibizioa, bai, hauek begiratzen dute pozizio bakoitzak aztertzen dute eta beren presentzia hutsarekin ja morala altzatzen diete angolako tropei, bai? Mm. Bueno, eta no lantulatu zuten, ba artileria, e, arresi bat hau zen eskuela sovietika, se, a ver, un Antolatzen dute defentsa estatiko bat. Ordur arte Eguafrikarrak oso trebatuak ziren, bai, ikerreko noizerlo uh -huh. eta mugimendu gerran maixuak ziren. Ze gertatzen da, bale? E, oia, sabanan oso no moldatzen zea, baina orain eramango situgu e, borroka batera non ez dago sabana, lauta dabada eta gainera toki estatiko bat. Ordun hortze ja enzurea bantaia eh e, dut. Hau da gertatu zena. Mila berretzen da berroita batean Kursk izeneko erribatean Sobiz batasunean Ordu, hemen zer egin zuten oso bataiago Gorra izan zen, lubakiak et, Artilleria, ikaragarria e, bueno, e, Eta hemen Ego hasieran bakarrik lagundu Eta hasi eran esan ala nino Kitate, ideja, papa Bereiek hartu zuten operazioen e, nor, e, Zuzendaritza Eta inkluso, bueno, oso Zanguratxo e, e, da kubatarrek Dena aprobetsatzen zuten eta ondatutako tankeak ezin zilean mugitu egiten zuten, aprobetsatu eta lurperatu bakarrikan poa claro. dut zinztorreta, baina hau kursken egertatu e zen baitare. Bueno, kontua da claro, eh, nosko Denbora asko, bai Siempre haik inmentat, bai, no? De, bai, <risa> orduan, kuituko <risa> navaleko batalla unitak 6.000 soldatu baino gehiago 2.000 bosteen ego afrikar eh, soldatu eh, egazkinak, tankeak, en fin, lade dios eskrizto bueno, em 50 50.000 soldaduko batar kuitoren inguruan eta kontrol estrategikoa Abanatik esaten dute Fidel eh arratsaldero joeten zela indar armatuen ministeriora eta egoten san egun sentira arte. Egunero, egunero, egunero jarraitzen ango bataia. Bueno, kontua da. Azkenean, ba eh bueno, eh Goafrikarrak zeitenen kerrendira labidentzia se harrapatzen dizkiete Olifant motako tankeak. E, bueno Sekulako jipoia amaten diete, un, gerra da de dezgaste, baita ere kubatarriko estatzen zaile, eta erabakitzen dute, laro eta apirilean, kuituko nabaletik ertiratzea. Eta une honetan, orain badakigu garaia honetan ez, e, Leclerc presidentea aitortu egin zuelako, gobernu ego afrikarra bere arma nuklearrak zituela, Akkti batzetik gertu egon zen, Beldur zirelako kubatarren hegazkinak Hegoafrikako lurraldea joko ote zuten. Sei bomba nuklear zituzten rososoimaen tamainakoak eta gainera badezeukaten sistema egokia hori erabiltzeko. Urtzi, Bakizu ze izena du sistema hori Hegoafrikarren sistema botatzeko bomba nuklearrak? nuklearrak?rik ez. Jeriko. Oh, hostia. Eh, orduan hori jakin ba jakinezazute Israel, mariko, eh, Ego Afrikar eh. Afrika aliatu estrategikoa izantzela, bai, Ewo armadaren fusila Galil bueno, Israeldarra. Ba. Ordun ikusten dezute, eh, de, entre nazis se comprenden, eh. En fin, gesorra dirudi. Bueno, va kontua da. Kuitokoa nabale. E bota lurrera bota egin zituen unitak eta Goa Afrika zituen itzaropena bulta mateko. Ordun negoziaketak asten dira, bai? Eta hementze azten dira 28ko apirilan lehen elkarrezketa txanda, guztira 12 sant ziren. Kuba, Londres, Kuba, Goafrika Goa eta Elkairon, eta Chester Crokek Riganen administrazioko diplomatiko estatutu hartuarra egontzan Eta bueno, Jorge Risquet Kubatarra gara egon zen eta kontatuko dugu anekdota bat non esaten dute, bueno, entzun dezagueta gero azalduko dizuet. Los <risa> americanos la en los Estados Unidos, por ejemplo, en las salas de reuniones, en salón de recreado, mesmo en salón, nos salas, pode fumar, ¿né? Y e para fue sorpresa enorme, tarei o, o Risque eu a poluir Yo, muy satisfecho, con toda intención, fue con mi tabaco para darle un toque cubano a, a las negociaciones. Los cubanos fumamos tabaco. y somos Primero hay una primera discusión sobre el cese del apoyo de Estados Unidos a la Unita y creo que le hice a los angolanos, bueno, pero el cese del apoyo de Estados Unidos a la Unita es un problema entre angolanos y norteamericanos, no de cubanos. Cuando vino el punto de la retirada cubana, en que estábamos dispuestos a estar hasta que se liquidara la Pajeya, Angola no estazan de acuerdo en llevar la cosa tan lejos Y la solución que habíamos acordado Solución global con retirada total Bueno, kontatzen duena, Angola tarrak da e, Elkartzen ziren tokian guztiak negoziatzen Santoki bat e, aire egokituarekin eta esintzela erre Eta bat batean iristen batarrak Eta gainea Jorge Horrizketo onartzen du nahi egiten zuela. Criston Puro, da. kubatara eta etengabe botatzen, <laughs> kutsatzen, kutsatzen nahizea, baizorratzeko Amerikarrak eta Egoafrikako arrasistak. Bueno, kontua da. Azten dira elkarrezketak, baina ez dute nahi, eta kubatarrek lagundu egin ziren Egoa Afrikarrei gauzako beto pentsatzen nola. Ba bere gazkinak bidale egin zituzten eta kaluekeko e, urtegitik hurbil zeuden Egoa Afrikarrein pozizioa bombardatu egin zituzten. ordun ba, venga, tira, venga, guazen negoziatzen Azkenean onartzen dute eta Egoa Afrikako azken tropak angolatik ateratzen dira. Hau da, zer da adosten dutena? nipati nipami, ni, ni garaile kubatarrek esaten dute, "Zu juten balimazea ni banijoa." Eta, e, gainera, bueno, au batek por pasatu sien. Zu Cubanesan esan ezazu lortu egin dizula Hegoafrika rasista botatzeango ladik. Eta ni esango dut Hegoafrikan lortu egin dit, dudala kubatar, kubatar komunista botatzeango ladik, bai? Eta honela gustiok arteatzen den gea, ko la <coughs> Bai, meña, bueno, kontua da, hau suposatzen du Ba, e, Lagoetazortziko e, abenduan, MPLak, Ego Afrikak eta Kubak, New Yorkeko bakiak kordiek sinatu zituztela. Lareun dagoetan Mabozgarren ebazpena e, e, nazio batuena aplikatzen da, eta Angolatik eta Namibatik tropak kubatar eta gor, Ego Afrikar guztiak erratiratzen dira. Hau ekartzen du beste ondori batzu, kurrengo urtean, e, zairen m, badolitek, e, badoliteko bakiakordioa MPL-e eta unitaren artean. Zubeten adostu eta unitak, sartzea, e, administrazioan eta hautezkundeak, uzatzea eta bar. E, urte berdinean, laro eta bederatzean, la, Namibiako lehen hauteskunde libreak eta hau gogoratu dezagun, ozenki esan dezagun kubata arrei, esker, neurri, oso, oso haundi batean, bai? Suapo e, alderdi bezala orkestu zan da garaipen alortuzun zan nujoma lindakaria, bai? Eta, bueno, baina ikusten dugu, laro eta marrean, Namibia independentia da, eta zere, merkatu libreko ekonomia, alderri anitzeko sistema politikoa eta hauteskunde libriak. Ordun, Zergatik ez dute sozialismoa aldarrik atzen, gogoratu, e, mendik, ba, oso gutxira, laro eta baderatzen izan zen, Berlineko arrezien erorketa. Sekulako krisian zertzen da Soviet batasunak 891ean Soviet batasunak desagertzen da. Ordun, hau ekeri ikusten dute Zerdatorren eta ba bueno, batzutan ba holako peajeak ordaindu egin berdira. Kubatarrek ateratzen dira eta laurogeita bederatian eh, abenduan egiten dute operaziun tributo, hau da Afrikako misu internazionaleistetan eritakogurpuzkiak aberriratu egin zituzten eta kubako udalerri bakoitzean omenaldiak egin 7ten ereroritakoei. Mila bederatzieun da Laurogeita Nelson Mandela askatu zuten hego Afrikan. Baina aipatutako akordio gabe hau eza geratuuko. No, Hordun, MPL-eak, larugitan maikean, MPL-eak marxismo-leninismoa usten du. Angola, merkatu bazkeko ekonomia bihurtzen da, alderrean itzeko sistema politikoa, eta utazkunde libreekin. Bai? Eta horrek zere egiten du, baitare, Angola mehatzea enpresa handiei irekitzea. Hordun, gogoratu, esaten joi, para esto tanta historia, e, ja, baina karo, jarri behar da, testu inguruan. Bai? Eta mentxe... La, urte berdinean, 91ko amaitzen 25ean Kubako azken tropak angolatik ateratzen dira eta Mandela espetzetik kanpo bisitatzen doa Kuba. Bai, orenikan ez da presidentea. Eta ze da Kuban? Well, my president. My president. My, my president and my brother. How are you? My brother. Ple. Ple. Karenaiser señor. Están contento de verlo. Están contento. Por favor, venga a sentarse. Sí, Siéntese. Una cosa antes de hablar nada nada. Anything, antes de hablar absolutamente de cualquier tema. You must me when you me tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. See, no, no, no, no, no. Es se buruki, yo recibí. And we've had una gran cantidad de personas. And our friend Cuba. Y nuestro amigo Cuba. People, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente. What resources do get Que nos ayudaron tanto nuestra. Gente, que nuestros and structures and support to our doctors. You have not come to no venido a visitarnos? Usted no ha ido a visitar. When are you coming? ¿Cuándo viene? <laughs> no he visitado a mi patria sudafricana. I haven't visited my South African homeland. Yet. La quiero como una patria. I want it. I love it as quiero a homeland. You are proud. I love it as a homeland. As I Sudafrica. love you and -an are people. you coming to Africa? cuándo viene Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think we'll que... have to be today. I will have to fly back with you. <laughs> no, you are very, very Bueno, la guna que se regatik, Nelson Mandela va a que haren... Eh, bakearen nobel saria izandakoa baina goratu ezagun unkonto geziueko eh, eh, arduradun nagusia zela, hogeita e, zazpi hogeita zazpi urte espetxean por zieto eh, Euskarrian baditu uh, kideak eh, oi, urte horiek inditu dituztenak. eta bueno Fidel Castro elkartzen da zer gatik eipatzen dutau zer neta hauek interneten aurkitu dute itezkela ez dira besti inoen Bai, beti estali egin da hau, beti Fidel Castrori kritikatu egin zaio. Ez da perfektua izan noski, baina hau istali egin dute eta em, egiten dute la Mandela atera. Bueno, bai, berrikatura bat Mandelarena, baina oberenada Nelson Mandela errazazeukan hartu eta dejarseker ere, ez? Bai, e, John, em, no lachan deitzen za, asto egintzit Inglerraiko erresuma batuko presidentea. Eh... Bueno, ez dugu horatzen John Mayer, oso oh ondo Ba, kontua da, John Mayer <risa> Artu... puntos para urtsi punto? Jope Ba, <risa> desde luego Ba, John Mayer, onartu egin zuen Bueno, Garai hartan, erresuma eh, batua alomejor no estu guen el lado adekuado de la historia Hau da Noi segundi, eh, noi segundi. Hori da, apargei de norabait eh, Tatxer zegoen, eh, Marka Asko maite dutela Galeseko eh, mehatzariak eta Irlandan asko goratzen deaberataz ba, Bueno, eh, a ber, gero guztiak juten ziren Mandelarekin argazki ateratzera Baina Mandela, hartu egintzun eta ba, lehen biziko, lehenbizikoak izan zile lagunak eh, Kuba, Fidel Castro Gadafi, bai, eta adibidez, egon zenean, eh, batuan, batean galdetu ziotena, Irak jarretzen zuen borrokarmatua, EA kondenatzen zuen, e, e, Iraren eh, Irakren eta san zuen ezetz. Ah, oh, Kristonen eskandala. Mm. Bueno, ba beria. Eta ikusten dezute gainera umore handia zeukatela. Bueno, kontua da. Le logita ean gertatzen dira Portugalen BITESKO akordi bak, Unitak eta MLPak gerra gelditzea egogratu, Egoafrika junda Kubatarrajon egin dira sobetbatasuna eh desagertzear dago. Namibia independentzia lortu du eta orain menga eh unita ta ame artean. Berta 92an e, ireilaren 29ean leena urte eskunte libreak Angolan nazio batuen kontrolpean parte hartzen masiboa eta e, bueno, oso ostentzio txikia eta ame garaile ba, eta bigarren, baina gehiengoa absoluturik gabe Ge, bigarren itzuli bat gertatu bertan Angolako presidentea aukeratzeko eta e, bueno e, negoziatu berzutenean eh Ilabeteba beran dugu eh e, eta unitaren ordezkaritzak luhandan zeuden ba prozesuaren jarraipena negoziatzeko ba, unitak larun soldadu zituela luhandan ba egin zituen hauteskundeen emaitzak eta bueno hor sabotei bat eguntzan ez dakigun orrena Arma biltegi batek estanda zuen Luandako ariroportutik gertu. Eta hori izan zen piztu egintzuna kriston e, ler e, Kriston biolentzia piztu zan eta turismo e, hotelean zeudela e, unitakoak egon ba, ingurratutak egonzien asizien ba, tirokatzen polizia batzuk baitu zituzten gaina bomba bat estanda egintzuen hortelaren kampo aldean kontua da hemen unitakoak e, asko kilegin zituztela eta oso gutxi lortu zuten ateratzea Luandatik beraz gerra zibila jarretu egin zuen, baina Laroita Mairuan naziobatuak zigorrak zigorra kezarriz unitari eh, onengatik armak eta regaia embargatu. Gero, Laroita Maluan Fidelek Ego Afrika bisitatu zuen azkenean, kasu eginez Nelson Mandelari, Nelson Mandela presidente zela orengoan eta arreban diplomatikoak kezarriz ziren kuba eta Ego Afrikaren artean. Hau da, eh, Afrikako nazioaren E, kanpo politikako lehen ekintzetako bat izan zen hau, apar gerietik aske zeudela. Eta, bueno, e, laro eta meretzian, unitako generalazen jacinto banduak desertatu egin zuen eta 2000 abian, osea, e, asku idantzuen hau, Angolako herri armadak, jona sabin unitako e, buruzagia, ilegin zuen eta hau suposatu zuen, Angolako gerra zibilaren amaiera. Launok, ba, orduan, orain luertuko dezute, zergatik, e, e, Ego Afrikan, Pretorian, badago Freedom Park izeneko toki bat, eta bertan badago monumentu bat, Sikumbutu Wall, eta bertan 2006 kubatarren izena jarrita daude. Zergatik, ba horrein, ja, badak izute, eta Namibian, guindoek iriburuan badago, nienkale bat, Fidel Castro Street isenekoa. Mm -hmm. Ordun hau ikusi behar da, eh ba, eh e, Arestian aipatutakoa gorazarre Kubaren compromisoari, e, baita ere beregaren sovietbatasunak izandakoari, eh se derraden, eh e, elkartasuna, eh la ternura entre los pueblos, eh e, e, e, Silvio Ceatenzula eta Jose Marti e, Kubatarren izketan, con los pobres de la tierra kiro jo, mi suerte echar. Bai, e, Silvia Rodriguezek idatzi egin zuen abesti bat, e, espreski, e, misio internazionalistetarara joeten ziren soldaduentzako eta hon gomidatzen dizuet, eh, itsutera. Ezkerik el camino han cantarme y fusil. Y en Sánchezle destino porque él no debe morir. Si caigo el camino cómo puede suceder. Que sigue el canto mi amigo cumpliendo con su deber La muerte pone un silbido en los oídos del hombre Canto que no tiene nombre, canción que busca su tino Voz de la selva destino, simple de hombre militante El trono de los instantes, ley suprema de la suerte Coro que manda la muerte con su palabra que manté Si caigo en el camino a cantar mi fusil y en sanche enle su destino porque él no debe morir Si caigo en el camino cómo puede suceder que siga el canto mi amigo cumpliendo con su deber Canción de cualquier soldado es la que quiero cantar y con ella confesar que es un canto enamorado Orkera kanta el de al lado, el de ayer, el de después Canción que nació una vez, que se navegaba el mundo Cuando elegimos el rumbo, bajo la estrella de Che Si caigo en el camino, hagan cantar mi fusil Y ensánchenle su destino, porque él no debe morir Porque él no debe morir Bueno, lagunok, honekin eh, bukatuko dugu, baita ere, bueno, epiko egiez gelditzeko, zi, epike ikaragarria dauka eta beti ba. irabaziko du aldea, baita ere piskat alde hilunak ere badirela zanei dut, bai? Esate baterako, ba, Arnold, Arnaldo Ochoa generala, ezakit, bueno, gaztenak ez dute jakingo, mila beratzenen darroita sortzian, epaitu egin zuten kuban, bere izan zen Etiopian, Etiopian kubatarren eskuartzearen eroia, irultzako e, eroia zan. Eta Angolan ere parte hartzea ondia izan txun, ba, bueno, kontua da, aukertu ba, okar, egin zela Eta diamante eta marfileko trafikoan ibilizan, Eta baita ere, Kolumbiako e, bueno, Medellineko ekatelarekin, ibili zeila drogekin, e, arrapatu egin zuten oso polemiko izan zen, epaik eta publiko egintzen e, kuban eta fusilatu egin zuten. Hau, zer esan handia emantzun, baina ikusten dagoitare, kubaren txatzea garrantzitsua zen koherentzia bat ematea, eta Arnaldo Txoa berak esantzun, berak ulertzen zuela, traizio egintzula eta traizioa bizitzarakin ordein zendela. Beste gauza bat, 2000 kubatarildako Angolatarrak e, milioi erdi, eta Dos Santos gobernatu, João Santos presidentea, MPE leako presidentea, ba bueno, su hija Isabel dos Santos, bai, ba Ustelkeriagatik eh epaitua, bueno, e, akusatua izanda, ze beraitak eman zizkion berari, ba ikasketak egin zitun Inglaterran, karo, eta e, Angolako eh petrolio buruzagitza Eta bihurtu egintzen, forbes e, aldizkariak e, mantzion ba, tituloa La Mujer Marrika de Afrika. Seri esker, ustelkeria e, en fin, e, bueno, itzela, ez du izenik, hainbeste sakrifizionetarako bueno, e, galdera hori zelegia da egitea baina nik uste dut zet, ez, da, ez da Isabel Do Santos ere ez duela lortuko bere, bueno, e, bere lotxaga bekeri guztiarekin aipatutako epika ikaragarri hau e, zikindu ez? pena bada, baina bueno tokigu gea badakigu baina uste dut historia hau ekarri egin behar zela eta bueno, ezkerrik asko aukera hau emateagatik ezkerrik asko zurela emateagatik Bueno, ni que usted e... biordu baina pixka gehi ere inden. Bai garbi e, xaia, bueno, ahí ba, bukatu bergenun hain beste datu ba, bukatzeko, sai pera sentzamozko hon, eta hurrengoatz bueno, eta... Orrengo, atze... du 13 o 12 bat. Luego salió. Rafael de Sagatego, otro. Eh, las rapas preciosas, Bueno, va, me pasando Porque está un sendo barrito. Porque está pelas forças nobrecidas norte-americanos invadem o nosso país sul-africanos invadem o nosso país zaireses invadem o nosso país este trio bandoleiro terá que ser julgado após a independência no campo da revolução Evadem o nosso país Sul-Africano Evadem o nosso país Zairenses Evadem o nosso país Este trio Pandoleiro Terá que ser julgado Após a independência Norto-americanos Bivaren o nosso país Sul-africano Bivaren o nosso país Zairense Bivaren o nosso país Norto-americanos Bivaren o nosso país